Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Куку, Бентати Рай Иво Иромахов. Анотация Малко са групите, които в продължение на 25 години са на сцена и интересът към тях не намалява. Напротив, създадена през 1993, Куку -ку е една от най-популярните български групи. Зад гърба си има 23 албума, 58 самостоятелни сингала, стотици концерти, десетки турнета, включително и в САЩ. С концерта в зала «Арена Армеец» през 2015 групата поставя рекорд за най-бързо продадени билети за музикално събитие. Цялата зала е разпродадена в рамките на 9 минути. Няма българин, който да не знае е песен на «Куку Бенд», също като няма българин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 Това, което се случва сега в България, в Аржентина се е случило преди 200 години. В Швейцария също. Докато в България всичко се променя, има най-големи възможности. Не защото сме българи, а чисто обективно. Така че тук е по-рисковано, но пък възможностите са най-големи. И аз реших да не ходя да свия в Аржентина и да не нося вар в Швейцария. Офисът на Куку -ку беше на единесетия етаж в банната.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 Обидих се ни Красимир Желясков китарист, а Джозиберски на пианото, Жоро Корназов на тромбон и Зарко Кракадиев на бас. Барабанист беше панчо, те си бяха приятели със слави още от радиооркестъра. Иликата и той си беше от радиото. Събрахме се, почнахме първите репетиции и записахме албума, ръга и чушки в боба. Точка, Илия Илиев, аз мога да кажа, че съм първият в Cou -Cou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 Абе, дай да видим нещо да направим аз с цигулката, ще ми покажеш кои свириш. Щото аз събота и неделя от това се издържах, свирах по сватби. От време на време и по ресторантите свирех. Мина известно време, Слави започна да се появява в ку -ку. И в един хубав ден ме среща в радиото и ми казва, Абе, вземи си кларинета и ела, ще направим нещо за стечовете в предаването. И на мен така, много приятно ми стана.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 А вече като ти пляскат и свиркат и крещят парите не са важни в този момент. Няма никакво значение дали ще вземеш или няма да вземеш пари. Като ти се е напълнила душата. В началото всеки идваше със собствените си инструменти. Аз си бях със собствените барабани, мати. То тогава нямаше друго, но понеже бяха в отвратителен жълт цвет, ги бях облепил с едно черно фолио, за да изглеждат като рокаджийски барабани. И отпред с черен скоч бях написал «Куку бенд». И сам си носех инструментите. Репетирали сме дори в къщи, в една малка стая. Там имаше едно пияно, аз си извъждах едно барабанче с фурче, един усилвател, бас китърка и в общи линии това беше. Краси Желясков, бях се прибрал от чужбина и започнах работа като нощен пазач. Нямаше не тогава, бяха много тежки години, нямаше нищо. Аз носех от чужби олио, захар беше кошмарно. И почнах при Денис като нощен пазач. Денис имаше един магазин за телевизорини, патриархи в тимии. Там бъдках в Кукулбент, попадна в благодарение на Евгений Йотов, понеже с него сме приятели от много отдавна. Та той ми разправя, а бе, ела, тук има едно страхотно предаване. Събрахме се, записахме албума, ръга и чушки в боба, и тръгнахме на турне. Репетирахме един месец за турнето. Беше на ета залата, Лиляна Димитрова, в младежкия дом. Тим се направи сцени, както ще бъде по турнето. Всяка вечер се върташе цялото шоу. И всички музиканти се отнасяха много сериозно към работата си. Никой не е снятал, че правим някаква страхотна музика, просто се забавлявахме. Харесваше ни той поглед, който Слави и другите се опитваха да прокарат. Харесваше ни и го правехме с удоволствие. В началото, Кукул Бент, нямаха сценично поведение, не знаеха как да се държат на сцената. Единствено аз имах дистанционно и бях като необуздан на сцената ходех, обикалях. Естествено, пострадах един-два пъти. Някъде в Сливен ли, в Ямбол ли беше. Скачим от сцената и влизам сред публиката да ги разлайвам. И в един момент се срещнахме очи в очи с един фарт. Фарт-фарт, от немски, ферт, е филмов техника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 Какво става? А аз срещнахме се с един фарт. Спомням си и концерта в Неддък, в зала Първи. Аз си бях взел едни специални дрехи от театъра, понеже жена ми е актриса. С едни гащи, клонски, с едни лампази. И с дистанционното се качвах по един парапет. Качва се от единия кри и слизах от другия. Сега, като го видя, си викам как съм го правил това. Какъв факъл!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 Той беше в класа на Стефан Данаилов, със студент на Силвия Лучева, която тогава ми беше Гаже. И Мария пееше тази песен, Павле ми пие вино, хемракия, а ние с Милена нещо се бъзикахме, пееки някакъв английски текст върху българска песен, което беше много ненормално. Някаква донка се появява, донк е е от, донт, кило, чисто фонетично е близко до, донт, кило. А защо Донт Кил Май Мотхер, не знам, това е някаква обкачалница. Знам, че сега звучи много наивно, но не трябва да го разполагаме в сегашно време. Трябва да го разположим в онова време. За този албум трябва да споменем матана Янкулов, представител на фирма Unison, която тогава се управляваше от Емо Макарона, него по-късно го застреляха. Когато тръгнахме да издаваме касетка, аз нямах възможността нито сам да я издам, нито сам да я разпространя. И така инвестирахме наполовина в тая касетка, аз бях си спестил някакви пари и кукол -ку в лицето на корумбашев. Това значи по 25% за мен и куко, -ку, за да ползвам марката, защото аз не бях част от кукол, -ку, а те си бяха направили някакво кукло -ку от да. Аз бях свободен електрон.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 Аз знаех, че не мога да пея. Не, че не мога да пея, аз съм музикален, но не съм певец. И си казвах, това е някаква невъобразима мечта, която е невъзможно да се случи. И няма да забравя първото турне, в спортната зала във Варна имаше 3500 души, бяха зверска публика. И аз излезох и седнах отстрани. Камен воденичаров мина покрай мене и ми каза, кво бе, Славчо, щото аз бях седнал на земята. А аз случи ми се нещо много странно. Какво бе, пита той. А аз, ами имам прозрение. Какво прозрение, бате Славчо, и аз казах, току-що разбрах, че една моя мечта се е сбъднала. Беше изумително, изумително, изумително. Ангел Заверски син, първо студентският живот тогава беше много истински и нямаше нищо общо с това, което е сега. Тогава имаше студентско движение, студентски бунтове. Сега няма.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 Слави ми даде да пълна свобода да правя каквото искам. Само казваше, тук искам еди какво си, тук може ли да бъде така? Пробвахме различни неща, нещо е имал в главата си, но само ме е насочвал. Къде съм писал щимове за музикантите, къде е било, ти тук свири това, дай тук така да го направим. Така беше, но пък ставаше хубаво, текстовете бяха много ангажиращи за времето си.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 Аз съм Ангел Заберски, а той, аа, вие ли сте този Заберски, който се подигра така с песнитката? Става въпрос за оная зимна песничка, дзън-дзън-дзън. Вчера в детската градина. Тя е по негова музика. Та този човек го смята за подигравка, а аз не. Мога ли да работя с цяла група и да кажа, не, аз няма да го правя това, защото Христо Недялков ще се обиди заради текста. Подигравка било с песнитката му. И го намразих.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 а иска да бъдат светни и различни. Евгений Димитров, 93-та година се срещна с Слави в Франкиес клуб, едно заведение на улица, Кърниградска, в което се свиреше джаз. Почти всяка вечер бях там, защото наши колеги свиреха и беше много приятно. Имаше пиано, свиреха си, имаше групи. И един ден дойде Слави, видяме отдалеко и веднага дойде, седна на масата и каза, Абе, знаеш ли, че точно ти ми трябваш? Викам, я па сега. За какво? А Слави вика, абе, тук един албум правя. Промоция ще имаме, обаче пианистът ми заминава за Германия. Аз, кой ти е пианист, ачо Заберски, Ачо Заберски ми е състудент студент от консерваторията. И Слави каза, Ачо заминава за Германия. Ако ти пусна едни песни, ти можеш ли да ги направиш за няколко дена?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 защото Слави, въпреки че свиреше на виола, идваше при него на уроци. И ние сега може да се ябаваме, но Слави си свиреше на виола като стой, та гледай. Доста добре се справяше. Годжи пък ми е съученик от 8-ми клас. Най-най-най-близкият -най ми човек от училищните години до ден днешен. От 83-та дома година в гимназията бяхме абсолютно неразделни. Още един член на Кукул Бент, Герасим, също беше наш съученик.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 А пък на Гераси в специалността му беше Валтхорна. Имаше още двама мапичове Калоян и Владо. Калоян, мой съученик от първи клас, свиреше на китара. А пък Владо беше цигулар, но в групата беше на барабаните. Като станахме, да кажем, 11 клас, почнахме да пишем собствена музика. Авторски неща, като, разбира се, си имахме всичките залитания по IS, тото, и FSB, това нямаше как да не се случва. Но правехме и пиеси, в които използвахме неравноделни размери, фулклорни елементи. Даже имахме една пиеса, която се казваше «С на земята». В нея Годжи свиреше на блокфлейта, а отзад вървяха едни такива неравноделни размери. Въобще още тогава имахме особен афинитет към това да съчетаваме рок-музика с фулклорни елементи. Тоест всичко, което се е случило години по-късно, няма как да е случайно.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 Толкова много бях задобрил на него, че просто правех наистина каквото си поискам. И като се видяхме се Слави в Франкиес, аз му казах, давай да отиваме в общежитието в студентски град да ти покажа нещо. И му показах семплера, дадох му един микрофон и му викам, я кажи нещо, и той, бау-бау, мяу-мяу, и аз след това бау-мяу, бау-мяу по с неговия глас. И той око едни очи огромни. Стана и каза, това не е възможно. Викам, не бе, това си е твоят глас, и почнах да свиря с неговия глас. А тогава нямаше компютри. Имах един приятел по време, който казваше, аз, ако бях имал компютър в 8 клас, сигурно още нямаше да съм спал с жена. И всъщност на промоцията на «Ръга и чушки в Боба» отидох с този семплер. За първи път свирих с «Куку Бент» на въпросната промоция. Казах си, аз не мога да ида просто е и така, ако ще се излонбуре някъде трябва да е със страшна сила. Не мога така незабележимо, изпичовете се разбираме, ще правим, вчера в детската градина, или някое от тия парчета. Бяха направили някакъв хор, с пионерските връзки, забравил съм вече точно какво беше. Но си спомням, че казах, айде, сега ще направим все едно скреч, все едно сме пуснали плоча и плочата ще прескача, това ще го правим обаче живо. И научавам хора там къде да прескачат, пред нас са блеснали жита, шъщ, са блеснали жи, чаш са блеснали, а в къщи от една плоча на малер, една от симфониите, разсипах я тогава, но хванах с грамовуна и записах само това грех хех в скречовете от самата плоча. И свиря с дясната ръка на пиано, а с лявата пускам с кричовете. И това такъв ефект произведе. Щото всички очакват включваш си синтезатора, свириш там на пиано. Докато такива ефекти за първи път се появяваха. В «Клукл всички бяха джазмени, от естрадния. Пък аз пияно в класическия профил. И малко след промоцията пичовете казаха «Абе, не става нещо тос». И почнаха да организират някакви брожения срещу мен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 Та в такава среда, между прашните тротоари и кълните градинки, в една малка мизерна стаичка на панелното общежитие се раждат първите песни на Кукубент. Точка Евгений Димитров. Първата кола, която си купих в онези години с хиляди заеми и събирания на пари, беше един до потопен 15-годишен Вартбург, в Лайненцвет, с който, ако тръгнеш от студентски град за консерваторията. Трябва да спрешна, на близка, да сипеш вода или нещо да долееш. Но в общи линии вървеше. В този «Вартбург», докато един път возих Слави към нас, измислихме песента «Дулсинея». Всъщност, «Дулсинея» е първата песен, която съм направил за «Ку -ку Бент. Пътуваме към студентски град и нещо се забихме с това «Папара-папара-папей, то така си» и остана. По късно Тошко Йорданов и Ники Русакиев написаха текста.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 Тогава за първи път обляковме парадните униформи и за първи път пяхме в хора. Но докато чакахме да дойде нашия трет, чух, че в една от гриморните се свири на акустична китара. Обаче жестоко, братче, все едно като сън, като видение, звучи пак оде лусия. викам, баси, някой е пуснал запис, кво става. И тогава всъщност чух за първи път как свири Цветан. Аз знаех, че той свири на китара, но за първи път го чух. Свиреше едно парче от тройния концерт на Пако Деусия, Ауди Меола и Джон Маклафлин. Зашемети ме, аз съм контактовал с китаристи много пъти, но това фламенко свирене по такъв начин с акустичен инструмент много ме впечатли. И когато започнах да работя с Куку Бент, казах на Слави, Цветан трябва да свири в групата, защото няма друг такъв китарист. Точка. Цветан Недялков. Аз съм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 И в общи линии, една години след промоцията ни първи албум, Куку Бент вече изглеждаше по съвсем друг начин. Георги Милчевга от отдъх же и аз работех в радио, Астра, в Плевен, правех реклами. И един ден дойде Евгени. Тогава още бяхме с първите си жени. Евгени приличаше ни кучето, мъпет шоу, беше с едно балтунче, което приличаше ни родовко деяло. И каза, идвай в София.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 Ние всички знаехме, че ЦЕЦО работи в някаква група, Куку която не беше много популярна в нашите среди. Ние все пак свирихме по клубове рок, а тая комерциалната музика не ни интересуваше. И един ден ЦЕЦО вика: Абе, така и така, в Куку търсим барабанист, той много ме харесваше как свия. Искаш ли да пробваш? Викам, искам, и той ми направи среща с Евгений в барчето на консерваторията.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 Обаче аз имам ноки и си вървя по тях. Славчо ми прави знаци. Нема, братче, аз откъде да знам какъв е този знак? Бий си барабаните и това е. Мина първото участие, той ни събра отзад зад сцената и ни даде по 7000 лева, които бяха 100 долара тогавашни пари. И каза, това ти е хонорърът, при мен по малко пари от тези няма да получаваш никога. Което е абсолютен факт, защото никога не сме получавали по малко от 100 долара.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 После вика, за метал да не те питам, викам, метал мога, фънк свириш ли, викам, свиля и фънк, дай фънк, и ме изпитва. И нищо не каза, замина на някъде. И сме се събрали отзад, сега където са ни гриморните, и славчо тогава дойде с едни чорапи, чисто нови, както с хартийката, и вика, Евгений, това момче го взимаме официално в групата ето подарък, едни чорапи от мене за добре дошъл. Така вече официално станах член на бандата Евгений Димитров. Имахме една рубрика в Куку, Ромата В, и покрай нея нахвърляхме някакви популярни цигански песни. Седнаха и Вайло Вълчев, Любо да правят текстовете. И направиха такива страхотни текстове, че ни инспирираха да направим по-модерни, по-различни аранжименти, да не са типичните там с цигулките, дайретата и кастанетите, а да звучат по друг начин. И всъщност третият албум вече изби рибата. Говоря за «Ромата В». Там се появи вселенският хит «Стар крадец си» Тате, в който имаше една много сериозна заигравка с първия стих на Златния бусна «Дип Пърпъл», «Кайл За първи път видях какво е хит да продава касетки на пазара. Според мен, «Ромата В» е едно от най-продаваните заглавия въобще в България. Слави Трифонов Любодилов имаше един текст за «Рома рап», «Шарената риза», «Блескавия нож», «Кърпата червена», «Плетения кож», «Виното», «Жените», «На коня пота», «Пътят ме прегръща», «Любиме нощта», «Змията върху камък», «Стария баща», «Брата в затвора», «Хляба в пеща», «Конят сам препуска», «Нощта е свобода», «Всеки ден крадем живота от смърта», «Продадохме над 400 хиляди касети», но той път си взехме парите.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 Правенето на музика, разбира се, е емоционална работа. Но в основата и трябва да е професионализмът, а не емоциите. С Лу, Ти Чаогай, НТАМ ки КИАТЕ балканската музика спечели битката с официозната култура. Още в средата на 90-те години на миналия век започнаха да се леят едни красиви послания от Слави Трифонов и други подобни, които възпитаваха децата с За крадец не ставаш, сине, ти си будала. Питат има е езората, шат на патката, главата и други подобни глупости. Това, което наложиха разни слави трифоновци като култура, все още дава тотално отражение в обществото, защото има три денонощни канала, които бълват тази постекезесърска субкултура. Васко Кръпката. В интервю за Фектор Би. Георги Милчевга от ДЖИ, песните ги правехме по много интересен начин.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 Спомним си как направихме студиоха. Имахме доста голяма репетиция в едно читалище точно зад пазара на младост едно. Бяхме аз, Слави и Евгени. Слави влезе и вика «Свири нещо» и Евгени почна да свири «Горкият, кво да прави». И направихме куплетите на студиоха, обаче нямаше припев. И аз казах «Пичове, ходи ми се до туалетната». Отидох до туалетната, върнах се, те нищо не бяха направили.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 Тогава, понеже касетите имаха ба страна, голямата дилема при подреждането на песните беше «Коя да е първата песен на А страна» и «Коя да е първата песен на Ба страна». И тогава специално се събрахме в офиса, защото актьорите бяха против «Комбайнерска» или «Тайсън» да са първи песни на ба страна, защото пък албумът беше патриотичен. А пък чисто с комерциална цел как да не извадиш най-отпред хитовете. То това ти продава. Продажбата на един албум е въпрос и на бизнес, не само на емоция. Беше голяма разправия на кое място да бъдат кия песни. Имаше писаници, разни епистоларни форми между хората в екипа, това не може да е така, ние не желаем. Щото тогава някак си имаше, то и сега има, известно разделение по отношение на музикалните вкусове, което е съвсем нормално. Но по това време беше много силно изразено. Сега има известна доминация, но тогава беше малко по поразнопосочно. Записвахме първоначално студиото на Милчо Кацаров, Лозенец. Там записахме и сватба, и смърта. Сещам се за един случай с песента, смърта. Бяхме на сватбата на една манекенка. Беше се омъжила за човек с възможности. И те понеже се кисели гъзари, всичко седи по масите и не мърда. Ние пеем със Слави, целият, кукол наредени, а никой не става все едно им претим. И по едно време Слави се обърна и каза, дайте, смърта. И ние изпяхме, стой, моя смърт не стой, след което ударихме едно хоро и всички почнаха да танцуват. Цветан Недялков, постепенно започнах да разбирам, че Славчо е човек, който знае какво прави. Не е такъв, който говори само празни приказки.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 И тогава разбрах, че той е човек е сериозен. Може да се разчита на него. Както и на Евгений, добър музикант, човек, който е на мястото си. Евгений Димитров със слави имахме една много яка история при записа на Болен милежи и миле Попьорданов. Тя е в албума Едно ферари с цвят червен, последна, шеста песен е Трябваше ни още една песен Нямахме достатъчно. Имахме едно Ферари, голям хит вече, нека ме боли, безапелационно парче, имахме, кога зашумът шумите, просто трябваше още една песен, по възможност баладична. Изнамерихме тогава тази песен, болен ми лежи миля по Пьорданов. И я бяхме изрепетирали само един път, просто да видим там тоналност, да намерим горе-долу някаква форма. Бяхме двамата със слави сами в студиото.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 аз ли, изасилих телефона с всичка сила в стената на Хола. Телефонът се пръсна на хиляди части дубка в стената стана. И казах, нямам телефон, не мога да ти се объдя, и така замина безславно първият ми мобифон. Жертви на изкуството, вече сме закъснали за гости, отидохме. Не си спомням какво беше. Прибрах се през нощта, на мен ми е крив целият свят. Легнах, наспах се, и на другата сутрин, вече ни свежа глава, отидох сам в студиото, само един техник имаше. Казах му, пускай сега от тука до тука само това искам, магнетофонът има такава памет. Чул го сигурно около 15 пъти. Викам, сега, пускаш ми 2-3 пъти за репетиция, да го нацеля. И го направих с един единствен запис, просто влизане, излизане от запис, все едно беше извето по конец.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 Аз и до момента, ако си пусна този инструментъл, не мога да хвана къде е кръпката толкова гокино стана. И той се успокои. Спасихме песента. След малко Слави каза, търсих те цяла вечер вчера. Викам, ами добре, супер. Телефонът ти е изключен, казвам, нямам телефон. Какво стана? Викам, няма го, счупи се, и Слави изчезна от студиото. Ние продължихме да записваме. И малко по-късно дойде с една кутия телефон ми купил.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 Има много хора, които пеят гениално, обаче без отношение, без преживяване на текста и нищо не става. Има гениални певци, които аз би наричам «вокални културисти». Излиза, пее перфектно и какво от това? Един курв гъза, нищо. Евгений Димитров, сега, като има компютри, не че става побързо, но тогава сядахме в студиото и записвахме докато стане. Да речем в албума.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 Слави веднъж ни събра и каза, ще прави музикална компания. Първите албуми бяха на дует, бинго. Едни плевенски момчета, които бяха добри музиканти. Имаха не лоши песни, но тогава, понеже нямахме нито история, нито имена, беше много трудно събирането на екип. Ние ги търсехме буквално по градовете. Познаваме някой съученик, отиваме до Пловдис Евгений и му казваме.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 Песента, трябваше да я пее Тошко Тодоров. И в деня, в който трябваше да се запише, Тошко Тодоров се беше разболял и понеже е от Търново не може да пътува, а ние трябваше да извадим албума буквално на следващия ден. Заради световното по футбол, трябваше да го извадим на другия ден, през нощта се правят касетите, на другия ден се разпространяват. Извъннахме на Кали, да дойдеш да изпеше една песен. Тя дойде, изпя, и след три дни беше звезда.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 Каризма, вече не съществуват, но и до ден днешен с Миро поддържаме много близки, приятелски отношения. Той е участвал в много наши проекти, мои колеги от Куку Бент са участвали в негови проекти. Всъщност песента, за която отидох при тях и покрай това дойдоха в БМК, беше «Аз не съм, не съм, не съм», която в последствие те си записаха двамата с «Юродум, юродум, юродум».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 Това е смисълът да имаш голяма музикална компания да балансираш между едното и другото. Благодарение на такива компании в световен план, покрай хиперпопулярните групи са издавани и джаз, и альтернативна музика, която не е толкова комерсиална, но трябва да съществува. И така, ние разширявахме каталога с изпълнители, а когато видях Мария Илиева, аз си представих как биха изглеждали нейните песни и веднага я поканих.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 Къде отиваш и какъв трябва да е крайният продукт? Сашо Роман е голяма работа. С него се запознахме на сватбата на Илия Илиев. Сашо Роман тогава беше известен като Сашо Слона. Това му беше прияко рът, имаше някакъв малък оркестър и почти не пееше, но свиреше на тромпет. Много яко свиреше, много ме изкефи. И още тогава се слави го заговорихме. Абе, ти какъв си, що си? Откъде идваш? Какво правиш?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 Сега си мисля, че ако поп-фолкът беше тръгнал в тази посока да се правят авторски неща, не да се взимат готови сръцки, гръцки и турски парчета, а наистина да се инвестира в създаването на музика, нещата може би ще щяха да изглеждат доста по-различно. Първият албум на Сашо Роман имаше голям успех, но малко изпревари времето си, някак си не бяха подготвени хората да слушат такава музика хем комерсиална.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 И без тромпет, викам, Сашо, кво стана бе, мис нощи бях на свирене. Човекът свирил някъде, явно е ударил няколко питиета. Сутринта тръгна с лака към София. До там се докарал горе-долу, но София решил малко да си почине, защото било рано сутринта, нямало какво да прави, прилегнал на една пейка на гарата и заспал. Събудил се няма тромпет, няма нищо.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 Абе, как ще пее за Глория, все едно за нея е тая песен. И Ивайло смени текста на «Аз съм с теб, ти си смен», така я записахме при нас. Записвахме въпросната песен, Глория, с Сашо Роман, «Ама той пее, нощта, а -а -а, на нанана», -на". и кака ниже от неговите, ромските. Викам, бе, Саше, тая песен има друго настроение. Важно е какво предаваш, какво послание вкарваш вътре в музиката. Какво ти е настроението, емоционалният ти статус, всяко нещо има значение. Почнах да му обяснявам, не може просто да го пееш, все едно пееш, коя да е циганска песен. Виж, прочети текста, разбираш ли всички думи, които казваш вътре. Не е само просто да ги изпееш. Трябва всяка една дума да разбереш, защото трябва да го предадеш това. Но той паци си пее същото и вика, не става. Викам, чакай сега. Представи си, че си на един плаш, море, и огън, ти си седнал с мяква, питка и тя е, да си ебе майката, красавица жестока. Ти си, си паднал жестоко по нея. Ей това искам да го пресъздадеш как и обясняваш каква е, колко е красива, как те гледа. Как танцува? 15 минути му говорих и го въвеждах в този сценарий. И накрая го питам, разбрали ме? И той, да. И накрая едно екстра изпразване. И аз се отказах.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 Ако не бяхте вие, животът ми щеше да изглежда по съвсем друг начин. Покрай нашата работа сме видели и едната, и другата страна на медала. Защото, когато си самоисполнител и отсреща стои продуцентската компания, си казваш, тия, бах ти, колко пари изкарват на мой гръб, а нищо не правят за мен, аз съм тук острието. Даде, ама като завиеш в другата страна и като застанеш отсреща, когато вече ти е важен всеки един лев, който се инвестира,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 Но в мига, в който дадат 20 автографа и отидат на пет участия, идват и казват, чакай сега, дай да видим, а ще ти кажа как ще стане работата. И с много изпълнители сме прекратявали взаимоотношения просто защото, когато човек забрави откъде е тръгнал и какво представлява, тогава става много страшно. Бъмъка имаше и големи гради.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 Идват Зукеру на гости, предварително сядаме и избираме песни, правехме по две, по три парчета. Над Зукеру бяхме направили три песни. Репетирахме поне два-три дена песните, за да може да ги изчистим като аранжимент и да ги знаем, за да можем да работим, когато се появи при нас. Изведнъж се оказа, че в БМК няма кой да остане. Нямаше вече кой да се занимава с това, защото това е работа, която ти изтисква 100% от времето.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 Но ти си част от цялата тая машина и виждаш пред теб ексалтирана публика. Разбира се, сега, което направихте последните години, е още по-голямо, с много по-голяма публика, с много по-сериозен звук, осветление, всичко е на много високо ниво. Дори и на мен ми се е случвало да си повярвам. Аз много се приземявам, не обичам да се считам за някакъв фактор в шоу-бизнеса, да не говорим за звезда.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 С него има уникални работи. Някои хора се притесняват да кажат примерно, че «Френската гимназия» много им харесва, а аз го казвам много ми харесва и е убийствено парче. Той е като инжекция. Това, като се пусне, всички са на черешата. И така е с всички песни от този албум. Винаги ми е била много странна тая измислена война срещу «Куку Бент. Тия глупости, вие сте чалгари, вие сте не знам какви си.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 Ние сме си настроени да плюем по принцип. Ако има хейтари, те са се родили в България и тогава са плъзнали по света. Ние сме родина на хейтарите, най-вече анонимните. Пожалкото е, че сега виждаме, че поп-фолкът е почти умлял. Мой приятел, който е музикален директор на радиото, което най-много излъчваше поп-фолк, казва, поп-фолкът умля. Ей го, виж плейлистата ми каква е 15% от музиката е поп-фолк.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 По това време в България някакви хора се свирили на гайди, на гъдълки и на кавали, но няма белези за това нещо. Защото не е правено професионално, а е било някак си просто ей така. В Европа само елитът е консумирал качествена музика. До един момент, в който Моцарт е казал, абе, защо оперите ги слушат само благородниците и е да взема да направя една опера, която да я слушат и обикновените хора. Защо така е решил Моцарт, не знам.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 Аз съм много подходящ за това, защото го правя без да се срамувам, напротив Гордея се с това. Както се Гордея с Теодоси Спасов или с Янка Рубкина, или с Валя Балканска, или с Петко Стайнов, или с Панчо Владигеров, така се Гордея с Кулку Бент, с Евгений Димитров, с Цветан Недялков, с Юрдан Йончев Гъмзата, с Илия Илиев, с Венелин Венков. Просто това са изключително добри професионалисти, които работят в този стил.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 Политическата сатира е преследвана брутално, хъшовете са изгонени от националната телевизия и митърстват помазата и кабеларки. Но точно в този период, Куку създава най-запомнящите се хитове, Нека ме боли, Студио Х, Ад и Рай. Точка, Венелин Пенков, на турнето 97 година, в автобуса в Добрич, Бачо Илия и Гъмзата запяха някаква циганска мелодия, А ле, -ле, -ле.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 От тая цялата каша всъщност се получават песни като Ат и рай». Ат и рай» беше писана за Сашка Васева. Не знам Славчо какво е харесал в тая песен, бях я слушал в албума на Сашка Васева. Той е един кючек, ама мазен, мазен кючек. Тогава правехме «Хъшове» във Варна, в спортната зала, и една седмица бяхме на хотел в шведския. В една хотелска стая си бяхме наредили едно сетча с инструменти и там си репетирахме.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 Ей всъщност ние променихме текста на «Ферари», след солото да има и «Един милион свят зелен», за да го отличава от пиратските. Да се знае кое е оригиналното. Точка, Евгений Димитров, албумът «Хашове» е също един епохален албум. Имахме вече общата концепция с боят настана, «Вятър е ти», «Балкан стене» и «Къде си», «Вярна ти любов народна». Имахме вече двата хита – «Комбайнерска».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 Много хубаво парче. Марта Вадкова беше родила тогава, за нея направихме парчето, приспивна. Тя каза, пей ми се самба, нещо латино. Тончо искаше рок. И направихме за него едно парче, което се казва, революция в главата. Много шантаво, седни гитари, барабани, доста опорчено. Зуека ми се обажда и ми казва, най-лесно ми се струва да пея джаз.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 Като класически музиканти, много ни се правеше нещо като сюита, понавързано да има интро, да има финал. Много пъти тогава си давахме примери с албумите на Pink Флойд, с други такива албуми, в които всичко вървеше логично, имаше връзка с всяка песен вкарваш нова картина или нов елемент в общото. И тогава всъщност решихме да направим една такава сюита. Не я нарекохме сюита, защото то не е сюита в класическия вид.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 Докарахме един от синтезаторите. Тогава се появи първата идея за «едно Ферари». Малко по-късно го изрепетирахме с цялата група и направихме едно демо с нанана, на, на, което дадохме на Ивайло и той започна да пише текста. Първият вариант на текста беше за едно «Пурше» с цвят червен и когато Ивайло ни го даде и го прочетохме, славика за «Абе, как, Пурше, червената кола е една и тя е «Ферари».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 Едно феррари с цвят червен, нека ме боли, тъжни зелени очи, аз съм с теб, ти си с мен, което е на Саш Роман, болен ми лежи миля Попьорданов, и кога зашумът шумите. Точка, Венелин Венков, няколко пъти са ни хаквали пиратите през уния години, щото тогава така се случваха нещата. Подобна съдба имаше и песента, единствени. Записахме я при «Мърмаладите». Денис Ризов тогава развиваше бизнес с «Мърмалади».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 Той е диск на совка някой и го тафнал от колата и веднага го качил в интернет. Така, единствени, изтече и стана абсолютен хит за една нощ си я припознаха хората. През 98 година издадохме три албума. Франция – Здравей, излезе януари, април-май месец пуснахме – Девети трагичен, а есента пуснахме – Вавилон. Евгений Димитров – Първият албум, който мога да определя като класическия – Кукл -бенд. Ако може да използваме този израз е «девети трагичен, в който се появиха «Атирай» и «Студиоха». Когато правихме предаването Хъшове, ситуацията беше много идиотска. Тогава почнаха да ни гонят отвсякъде, да ни забраняват, да не ни пускат. То затова този екип оцеля толкова години и мина през какво ли не тогава беше, както се казва в Роман, как се каляваше с туманата.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 Който изпя, няма не искам, във вас в три четвърти, всякакви такива идиоти ни сме правили. С тези, които ни уидисваха на Акала, ставаше много забавно и адски готино. Далеч не всички са такива. Някои от най-запомнящите се изпълнения събрахме и издадохме в един диск, който се казва, Часът на Бенда. да си Брахимова прекрасни спомени.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 Като правим албум, знаем кои песни влизат вътре и по какъв начин ще изглеждат. Тогава просто правехме песни, песни, песни. Беше важно това нещо да продължава. Трябваше да оцелеем, и затова толкова силни песни се появиха и затова толкова години наред хората продължават да ги слушат, защото наистина там сме си извадили сърцата и душите. Венелин Венков, аз си спомням песента, за винаги, на Борис, направиха демото в офиса на Евгени, там беше компютърчето, и слави вика на Годжи и Борис, и я напишете по един текст. Те седнаха двамата на масата и едновременно написаха два текста и от двата текста сглобиха един. Чичо Гошо вика, а, моят куплет не става, твоят припев става, твоят куплет не става, тукътва, тукътва, готово, и текстът на «Завинаги» стана за 15 минути. На място, на масата в офиса на Евгений. Веднага! От два текста, айде так-цак, Евгений Димитров, тук съхраняваме цялата музика и имаме уникални записи, такива, които не са видели в бял свят, просто сме решили, че нещо не става. Примерно песента, Жива рана, която в първия и вариант я записахме със звезди от Ахат. Във всяка една творческа работа не знаеш дали ще стане, или не. Опитваш от тук, от там, я да го изпее този, паконзи, пък не става.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 И то не някой да седне и сам да мисли, ами цялата група дайте сега да вкараме един дял тук, който гъмзата или я ще свият. Чуем го, спорим, едните казват много е хубаво, другите казват не, не е, не става, предното беше по-добро. Пак почваме отначало, много пъти, като са ме питали какво всъщност е, кукул аз съм си го представил като един пазел, в който всеки един от групата си има неговото си парченце с определена форма и цвят.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 Там всеки е оставил своя отпечатък, всеки е сложил своето си парченце и е казал, ето, аз съм тук. И затова тази музика изглежда така и има такова значение. Венелин Венков, от всичките албуми най-скъпни е, Vox Populi. Това е моя лична, много тежка история. Там с Евгений за първи път решихме да правим по високотехнологични хватки, вече имахме компютри с програми, които позволяваха много неща.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 Това е албум, който ние те първа сме се събрали да обсъждаме какво да правим с него като смесване. И Евгений вика, а освен това трябва да направим и една песен, която да е за «Мсел», да е свързана с рекламната им стратегия. И какво правим, как да стане албумът до четвъртък и да предадем мастерите да се печатат в Чехия. Парчето за «Мсел» го дадохме на един пич да го направи. Ние дори не го бяхме слушали. Само Глоджи и Слави го бяха чували, защото те изпяха това парче и просто го вкарахме в албума. Направихме график, разпределение, имаме четири матун режисюри, двама бачкат, другите двама през това време спят. Евгений е музикален продуцент на албума, значи той трябва да има свежи моменти, в които да чува това, което сме направили, и да казва, супер е, източваме го и продължаваме нататък.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 Отива да върши някакви неща, а ние правим следващото. Последното нещо, което записахме в този албум, беше гласът на Джоко Росич, Бог да го прости. Всичко вече беше записано, смесено, и само Джоко трябваше да каже този текст, преди, и Йовано, и Йованке, да го залепим за парчето и мастерите да пътуват за Чехия. Ние вече сме каталясали, аз съм седнал на земята в студиото, Тони ни хадат до мен. Джоко Росич дойде, нещо си говориха с Евгений, и аз съм задвямал. И в един момент, както съм задвямал, в просъница чувам някакъв глас, не знам какво говори, не знам чий е, и нали знаеш, като изпъднеш в такова състояние, не можеш да си контролираш нищо в организма. И аз, като го чух този глас, и почнах да рева. Изби ме на рев, и явно нервите не са ми издържали. ни Хадът ме хвана за ръка и ме вкара в кенефа. Затвори вратата на Кенефа, а аз си Ридая. Не мога да се контролирам. Хадът ме гушна и вика, шъщ, тихо, тихо, че записват. А аз си Рева. Така направихме той албум. В неделя почнахме да смесваме, а се прибрах в къщи и в петък. Легнах и спах до неделя. Просто не можех да се събудя два дни. Това е моето бойно кръщане в дълбокото на куку Бент. След този албум аз се хвърлих много сериозно в студийната работа и вече сам, общо взето, мога да се оправя за всичко, което записваме. И съм изключително щастлив, защото освен, че съм част от групата, съм и фен. Coco бент е жив организъм от 15 човека, които, докато свирим, мислим заедно за всичко. Ние наистина можем да изсвирим неща, без да сме се разбирали, просто защото знаем, какво трябва да направим.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 по който сме го правили преди. С всичките спорове, всички препирни, викове, а, у, педераст. Един да предложи нещо, друг да допълни, да изсвирим един вариант. Втори, трети и накрая да изберем най-доброто. Сега вече не е така. Сега на слави му идва идеята, горе с Евгени правят музиката, а ние буквално влизаме в студиото, и свирваме каквото трябва да изсвирим, но не е минал процесът на караници помежду ни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 И аз викам, «Кво стана бе?» и те, той те пита имаш ли нещо против да свири на барабаните ти. А аз съм казал, «Ес». Yes. Да, против съм. Ник Мейсън, барабанистът на Пинг Флойд, дойде в шоуто, не беше свирил на барабани сигурно 20 години. И решихме да изсвирим с него, Тюрни Наоей. Той вика, «Аз съм я забравил, ама, дайте, ще я свирим.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 Представяш ли си, Роб Хауфорд се сетил, че щел да ми подарява каскет. Когато бях ученик, за мен Роб Хауфорд беше Бог. Джудас Прист и Айрон Мейдън са двете групи, с които аз съм просвирил на барабани. Идоли, и тоя човек влиза в нашето студио и пита, къде е барабанистът. Аз, вика, забравих преди две години да ти дам шапката. Бах ти човека! Трябва да си наистина много свестен човек, за да се сетиш за нещо подобно. Георги Милчевга от отдържаи, има албуми, дето стават някак си на един дъх. Евгений направи част от куплета за «Нека ме боли». Нямаше какво да правим тогава, уплътнявахме свободното си време с най-различни глупости. Слави каза, вземи една акустична китара, отиваме на дюни на плащ. А аз...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 Клуб Любодилов и банката, синът на Любодилов. Трифон беше голям пит и цяла вечер искаше песента, «Сиромах съм, сиромах съм». Слави пее, а Трифон Иванов дава пари на диджея, взима микрофона, казва само, ебре, оба, и го връща. На сутринта се събираме в Лоето и Любодилов викъснощи за сина ми Иван умряха две легенди, Слави Трифонов и Трифон Иванов.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 Добре ли се чувстваш днес? А той казва, добре съм бе, моето момче. Иотов път винаги поздравява с готин, муци или секси. Как си, секси? И ние за това му викаме секси. Или Славчо, като ми каже, цветане, искам сега на това пърче да излезеш с китарата отпред и да ги убиеш, да ги утрепеш, разбираш ли. И аз, както си седе сериозен, се обръщам към Илия Илиев, професоре, чули го това. И той почва, е...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 Докато ние почиваме, той записваше нещата, които не беше успял китаристът да запише, и след това в едно и също темпо завършихме записа. Който и от «Кукул cool Бенд» cool да викна, знам, че ще свърши работа. И то във всякакъв жанр. Или чо може да свири класическа музика, може да свири прекрасно и народна. Евгений Йотов може да свири джаз, но може да седне да свири и солото на Равел, болеро.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 Щом си в тази група, щом си в това предаване, значи защитаваш нещата, които прави целият този екип. Няма как. Слави Трифонов, когато видях, че нещата, които правим, има такъв огромен отзвук. Реших да инвестирам в инструменти. Сега се сещам за оня прочитлав на Тодор Живков. Ти какво ще решиш, като нямаш пари бе? Какви инструменти ще купуваш, като нямаш пари бе? Но в момента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 Илия Илиев има няколко кларинета, които са произведени специално за него. Венелин Венков има поне пет комплекта барабани от Дил, които са най-добрите производители на барабани в света, американска компания, конкретно насочена към барабанисти, които свият рок н рол Цветан Недялков има на 60 китари, като 80% от тях са правени специално за него – «Фендер», «Гибсон». Има и една много интересна марка, Zeme на английска фамилия, която ги разпространява и в Америка. Евгений има хамонт орган, който е тестван от Джон Уорф, пианиста на D. Purple. Този орган го намерихме в Бирмингъм. Той е произведен през 60-те години на миналия век. Годжи има много бас-китари, които са произвеждани специално за него, поне 15. Имаше един пепи, лека му пръст.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 Звукът е кофти. Вярно, добрият инструмент не може сам да свири, ама те, музикантите на «Клукл Бенд» са гениални. Не можеш да изложиш зрителя. На времето имаше едни «мили ванили». Хванаха ги, че пеят на плейбет на концерти, и ги разкръстиха. Изключиха ги, изолираха ги. Не може да правиш така, това е неуважение към публиката. Да, може да се направи на компютър да пееш. Сигурно в България е възможно да излиза някаква флопевица и само да си отваря устата. Но това е неуважение към публиката, защото в крайна сметка е измама. Тя е добре направена, но е измама. Който иска, нека да се занимава с измами, ние не се занимаваме с такива неща. То е валидно не само за музиката, но и за ЧАЕЗЕ. Кой вярва, че Гинка е истинският купувач на ЧАЕЗЕ? Същото е и с музиката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 Към първоначалното ядро на групата постепенно се присъединяват Йордан Йончев Гъмзата, Лили Йончева, Калин Велов, Борис Сотарийски, Иван Стоянов, Кристиян Илиев, Рейди Бризуела. Всеки от тях оставя своя отпечатък върху музиката на групата. Йордан Йончев Гъмзата, аз попаднах в Коко Бенд, благодарение на това, което правя и до ден днешен работата по кръчни и кафани. Шансът ми беше, че професора Иликата, като дългогодишен служител на Българското национално радио, съвместяваше и двете дейности, радиото и Куко Бент. И му се наложи да пътува на турне с оркестъра на радиото в Испания. Това става пролета на 97 ма година. Наближаваха баловете и Куко Бенд имаха много ангажименти, но без професора им липсваше човек, така да се каже, с пиперливо музикално излъчване и звучене.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 Слави веднага ме покани още като си тръгваше, говорихме да дойда в бенда. Беше правилният момент и не го мисли въобще. А ми директно, в много голям кеф скочих в това нещо. Свенко тогава бяхме дупе и гащи. А това означаваше да можем да безнем още повече, и то на голяма сцена със ситка сила. Щото все пак в джаз-музиката трябва да си малко по-обран, не можеш да се разпиш туриш, зверски, да удряш силно.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 И ги оставих. Абсолютно безотговорно. А те бяха натоварили автобуса, Евгений ми звъня. Чакали ме половин един час някъде, целият автобус на някакъв изход на Хресково. Та още тогава ме подкараха с шегите и закачките. Светан Надялков, отиваме да? да свирим вълбена. Пътуваме много часове, изнервени вече от пътя. Жега беше, а Калин Велюф си взел ролерите. И вече тръгваме на репетиция, а той си обува ролерите и почва да си кара и Славчо вика, аре бе, нема ли да репетираме, а Калин вика, абе, аре бе, ще ме караш да репетираме, аз съм дошъл тука да си карам рулерите и се изнерви. И Славчо го гледа, а Калин си взе ролерите и почна да си кара. Не можеш да го вкараш ти на репетиция него. Свободолюбив е много.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 Същевременно бях сложил някакво такова странно, кожено, полурукаджиско сабо, което бях купил от Дания и което беше супер екстравагантно, плюс някаква вратовръзка. Абе, бях се облякал адски малолно. И бях се появил така за предаването. Естествено, Слави моментално ме изкара отпред. Всички се смяха, хилихме се, правихме си много често шеги директно в ефир. И според мен, вследствие на тая история между нас съществуваше готина.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 които явно са ми помогнали да направя на Слави необходимото впечатление, че да каже, той е става за моята работа. Пичовете от Хазарт разбраха, че се явявам на кастинг. Имахме тогава една репетиционна и взеха да ме виждат, че когато и да дойдат аз се съм си там и нещо си пея и си репетирам. И ме питаха, абе, ти кво правиш, а аз им казах, така и така, ще ходя на конкурс за Куку Бенд. Мисля си, сега ще стане тук живо чудо, мрън мрън, бюроти, обаче те съвсем така, пичовски казаха, иди там и да се представиш в готино. Ти си супер, ще те харесат. Аз всъщност вече имах контакт с Куку Бент. Познавах Венко, той идваше да свири с нашата група, Хазарт, и на записи ни е помагал. Та предната година Венко ми звъни един следобед и ми вика, можеш ли да дойдеш в битви на репетиция? Аз направо си глътнах граматиката. Викам, добре, мога, ама не знаех за какво става въпрос. Идвам тук и за първи път се срещам с Слави, той ме посреща на репетиция, аз келеш, покъси гащи, с една дъвка. И Слави ми казва, в петък ще ни идва на гости Дейвид в Ковърдейл, обаче не иска да пее. Венко каза, че много готино пееш песнина, White Snake, и дай да пробваме нещо да забием. И направихме репетиция.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 На следващата година отивам аз на кастинг, а там стотици хора. Идва моя трет, след часове чакане и аз влизам, изпях два куплета от. Не помня коя песен, и слави ми вика, стоп, качвай се в публиката, и аз и викам другите ги кара, дай, изпей още една песен, я дай сега още едно, дай второ, път трето, дай сега народна, дай на български, а мен ме пресече на второто изречение и ми вика, сядай горе.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 В крайна сметка Слави избра мен и Нели. И ни каза, аз вас двамата вика ви бях избрал още на първоначалния кастинг. А аз и викам, що не ни каза още тогава, ами три месеца нерви, зор. Даде ни много кратък срок да научим целия репертуар на Бенд, който вече беше доста сериозен над 100 песни. Като почнах репетиции с групата, се чувства сякаш съм нов орган, който тялото още се чуви дали да не отхвърли.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 Спомням си, че още на конкурса Слави ни шешкаше, знаете ли да си Слава Добрева за колко време учеше песен, като се наложи? За 2 часа, и аз много се впечатлявах. А сега има моменти, в които трябва да научим песен за 10 минути, не за 2 часа. Примерно, като правим нещо лично, за 2 часа правим пет песни. Един път много бързо трябваше да науча песен на Юра Яхий.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 А свиренето беше безкомпромисно, убийствен аранжимент, страшни китари. Цецо свири там като пако да сия. Първо чух китарата и се спрях. Заинтригувах се и си викам, а бе, може някой ден и аз да свиря в тая група. После една вечер си свирех в къщи на китарата и гледам как, куку, -ку» поднасят на Радой Рали някаква статуетка. И там свири, куку бент. И свири убийствено. Чух музиката, спрях да свиря.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 Тогава за пръв път чух Цецо как свири наживо. И много го харесах, защото аз самият също съм инструменталист, но не съм лид-китарист, докато той е типичен лит китарист Аз съм сия компаниров с китарата, докато основно съм бил певец. Страхотно впечатление ми направиха Цецо и Кристиян. Исках да работя с тях. И, за да дойда в София, кандидатствах в консерваторията. Приехаме, а те вече бяха студенти в консерваторията с две години по големи от мене. И направихме една от първите групи. Казваше се «Белос». Първоначалните членове на група «Белос», бяхме аз вокал и акомпанираща китара, Цветан Недялков соло китара, Кристиан Лиев пиано, Венелин Венков ударни. Само бас китаристът не е в момента в «Куку бенд», казва се Ивайло Звездомиров, един от най-популярните български басисти.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 Цецо постоянно се върти и говори с някого, обяснява се, като шило е, и като се обърне, аз вадя щима и го слагам на полта върху нотите, които трябва да свири. Значи, половината щим е на «Арт», Уиндиан е Ей началната страница е на Софи Маринова или на Миле Китич, примерно. И почва песента, венко брои раз, два, три, четири, Цецо се обръща и понавик забива каквото пише, но то е съвсем друга тоналност.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 Той е по-голям от Цецо с една година. Знам, че се служили в казармата и е бил стар на Цецо, на Кристиян и на маестрото. Професора е много разкрепостен човек и е много ларш. Аз за това постоянно му благодаря за неговата отзивчивост, за неговата готовност да почерпи. Това не е закатка, просто му благодаря за самото присъствие. Той е голям авторитет за мен. Цецо има един кучан за фактори, не знам фирма ли има, какво. И аз понякога вадя кочана и го слагам на пулта, преди да почнем да свирим, защото знам, че професора е зад мен и вижда то скочан. И като дойде и почнат репетиции, викам на професора, тая седмица Цецо пък е с нов Кочан, оня е свършил, его го виж на пулта е. А професора се радва и вика, Абе, да е жив и здрав. Ами, разбира се, който може, ще печели. Точка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 Вика, той сега и Ерик Клептън ще дойде след малко, Ти харесваш ли го Ерик Клептън, нефи, такива, ама не спря. После той спечели годишното хит минус едно. С негова песен, малко говореше на Меко тогава и пееше, брой доди, замълчай и добре си помисли. И излиза с китарата, ние на плейбек свирим, обаче Бай Иван се обръща към нас и казва, пичове, домажор. Къв домажор, ние един тон не изсвирваме. То всичко е плейбек. После дойде да живее при мене. Като студент. Щото ние бяхме сами с женами, нямахме още дете и той живя 5 или 6 години при мене. И тогава го опознах. Само хубави неща мога да кажа за него. Той, да речем, бил е на купон, нещо се е почерпил, но никога не разбираш кога се е прибрал. Как го прави тоя човек? Обикновено човек, като пине, ще се удари някъде, ще запали лампа, ще се чуе нещо. А той, изглежда, се е научил да се крие, защото в тяхното семейство е израснал с много жени и има сестра, майка, баби. Това винаги ме е изумявало. Никога не съм разбирал кога се прибира. Вика му, Иване, ти кога се прибра? А, -а, а Вика, аз рано, към 12 се прибрах, а той си е дошъл в 4 или в 5 сутринта. Ба Иван е човек, който никога не се натръпва. Да трябва да се съобразяват хората с него, да е капризен, няма такова нещо. Най-трудните моменти бяха 93-а година, когато се лекувах от онкологичното заболяване. Беше голяма трагедия в ръковата болница нямаха лекарства. И лекарят ми написа една рецепта и вика, отивай ги купувай някъде тия лекарства, намирай ги, щото ги няма. Химиотерапия. И тогава Бай Иван ме качваше на Въртбурга.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 в хоровата зала аз свирех, примерно, в СБ, а те помпът. И се сменияхме, когато Евгений беше ни пияното, аз влизах в хора. В академията, когато бяхме трети курс с Цецков, поп и джаз, факултета, дойде Иван Стоянов, който беше спечелил годишния конкурс на предаването, хит минус едно. Ние с Цецо работехме за това предаване, записвахме всички Сингбеци в апартаменти на Ампов в Банишура.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 Някъде в края на януари 2007 Евгений ми звънна по телефона и ми каза, че битви ще правят първия Music Idol, ние сме решили с слави, ако искаш, да те поканим за корепетитор. На предварителните кастинги да бъдеш пианистът на първия Music Idol. Имаш ли нещо против? И аз му викам, леле, това ще е страхотно, ако стане. Супер! Почнах и на кастингите, които бяха във военния клуб, Евгений ми каза.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 И слави ме прегърна и каза, на 2 януари почваш в шоуто. Всяка вечер. И всъщност на 2 януари 2008 ми беше първото предаване. Аз се чувствам страхотно тук, защото идват такива гости, музиканти, които никога не съм си представял, че може да ги видя отблизо, камо ли да свиря с тях. Това за мен е безценно. Ди, ео, Абена е как един кубинец избяга от режима на Фидел Кастро, за да падне под тиранията на Слави Трифонов. Историята на Рейди Бризуела е достойна за сценарий на филм. В нея има и драма, и екшън, и трилър, и хепи-енд. Това е историята на едно момче, което следва мечтата си и преминава през хиляди препятствия, за да я постигне. Рей, кратко да и Бризуела, аз съм Бенд, от 2003 -та.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 Трябваше да пътувам до Аглада де да Пасахерос. До там са около 100 км. Нямах транспорт, нямах кола, нямах нищо. Имах един мотор, 50 кубиков, Кърпати. Бях го бояди с четка. Мани тая работа. И ходех да репетирам на автостоп. Нося си чинелите, барабанчетата. И на автостоп са камиони, щото само камионите спират или ти взимат 20 песос.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 Щото там е ало инклюзив и си живееш живота в хотела. В 17 часа е Хепа и Хаур, репетиция в 11 часа сутринта. Хепа и Хаур в 17 и в 22, основната програма, в която винаги има три балеринки, полуголи И двама мапедерски балетисти, то си е класика. Много рядко съм виждал балетист, който да не е гей. Съжалявам, но е така. Най-дълго време съм свирил в групата, с която дойдох тука.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 аз си имам там роднини, ще се видя с тях, но за мен моята родина е България, Кукубент е моето семейство и аз ще остана тук. Точка. Евгений Димитров, кубинският посланик, предложи другия човек, но освен това заедно с тия от посолството, на държавно ниво, се изживяваше като менеджер. Поиска да му плащаме по 2000 долара на месец за плата, пък не знам си в каква квартира да живее, едва ли не в 4-звезден хотел.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 Слави се ядоса и вика, виж сега, не ме интересува скъпо ли е, кажи ми какво ти трябва. И купи всички инструменти, които ми трябваха. С, куку, -ку бент, в началото беше много интересно, защото аз ни говорех, ни разбирах български. Представи си да си в една среда, всичко живо да се хили, да говори на бла-бла-бла-бла, което ти не знаеш какво е, всички се хилят, а ти гледаш тъпо. Ти не разбираш, те се хилят. Сега вече знам за какво са се хилили, но тогава не съм знаел. Да речем, като кажат, айде да свирим, ад и рай. Аз ни, айде, ни, да свирим, ни, ад и рай, знам какво е, Венко дава 4 палки, аз чувам половин такт в началото и започвам да свия, но не знам кое парче е. Другото, което беше много стресиращо за мен, бяха неравноделните размери 7-8, 9-8, 11-8. При нас в Куба всичко е право, в 4 четвърти. И по целия свят между другото, почти навсякъде е така. Помня, че гъмзата и Илия Илиев тогава много ми помагаха, докато ми влезе в главата, защото се по принцип е математика. Просто трябва да броиш. И да смяташ в началото. И трябва да броиш раз-два, раз-два, раз-два-три. Защото, когато има някакви неравноделни неща в други части на света,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 В него се пее, за да мога отново при вас да се върна с обид и щастие да ви подаря. Парчето е, толкова, Б, Р. и когато някой пее, за да мога отново при вас да се върна с обид и щастие да ви подаря, нали се сещаш какво ми идва на мене в главата. Те го пеят това нещо, аз там свиря на шейкари и лева. Защото е много трудно да си иммигрант. Полошо е даже от това да имаш и потечен кредит. Не го пожелавам на никого.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 И много се дразня, когато чуя някой да казва, нищо не става от нас. Не е вярно бе, копеле. Това много ме дразни някой да казва, ние сме някакъв. гаден народ. Това па не е вярно, да еба майка му да еба. Тъпо ми е, защото знам, че не е така. Щом за нежни думи къснове, значи и дварет на мръсните. Как един пламенен фенна, на нефтохимик създаде най-силните текстове на кулкулбент.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 96-та година, Гранд Хотел, Варна, в лоето с един с колегата Иван Ангелов, разсъждаваме нещо върху сценария на предаването и идва Евгений Йотов, тогава Ерген все още, и казва, да ви запозная с едно момиченце, сервит в лоби бара.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 който написах за Куку Бенд беше Свети Георги. Бяха седнали да правят албума Ромата В, и Любодилов тогава знаеше, че аз пописвам, дето се вика, и ми каза, че нещо се е позакучила работата. Отидох в студентската квартира на Евгений Димитров, където се беше събрал целият Куку Бенд, дадоха ми едни касета, аз понаписах някакви работи, след което им занесох текста на Свети Георги. И явно им хареса.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 Сега, ние сме имали и такива песни, но някои хора пропускат факта, че тези, които станаха хитове, като «За крадец не ставаш», си са пародии. Всички пропускат момента, че «Ромата В» всъщност бяха едни цигани в роля, че това беше бенда на «Ромата В», който трябваше да пее цигански песни. А после ни обвиниха, че сме опростачили нацията с тези парчета. Между другото, парчето «Стар крадец си». Тате, Тончо Токмачев го пее, стар крадец си, тате, и бащата на Евгений Димитров, Чичо Маргарит, си е мислил, че се пее, стъкленици, тате. И един ден питал Евгений, абе, бе, Евгений, какви са тия, стъкленици, тате, в тая песен. То беше една пролет, когато излезе той албум, а аз лятото си отивам в Бургас и слушам, стар крадец си, тате, от една кола. После я чувам от друга и си викам. А, нещо е станало. Пред нас в Бургас има едно училище и вечерта спря там един, москвич, отвориха вратите, надуха тая песен, пуснаха я сигурно около 10 пъти и аз тогава направо се уплаших. Казах си, значи трябва да внимаваме какво правим, защото виж колко лесно става известно. Чудех се как пък баш тая песен, защото тя си е един изпятвиц. По това време никой не пееше за тия неща по такъв начин.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 Защото сега в YouTube всеки може да пусне смешна песен или пародия. Ама какво е това? Жълта книжка е един албум с две концепции в него. От едната страна са песните «Раждане», «Кръщене», «Смърт» и т.н. По това време нашите така наречени интелектуалци започнаха да гледат какво прави Горан Брегович с балканската музика и да се превъзнасят, и да казват, че това е едва ли не джаз.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 Това е едната страна, обаче точно пък тогава бяха политическите събития покрай Жан виденовата зима и заради нашето отношение и ангажираност към нещата нямаше как да се пропусне и това. Та тогава имахме няколко чисто политически песни като «Страната Жан Жоржия» и «Жълта книжка». И просто в този албум се събраха две концепции – от страна «А животът» по принцип, от страна «Ба животът» ни в момента конкретно.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 Питам Ивайло за дуалистичната символика в песните му. Ад, и рай, дявол съм аз, Ангел си ти. дали има някакви кодирани послания в тия текстове? Той изведнъж се и Ивайло Вълчев, ами правил съм го, айде да не е заради експеримента, но заради удоволствието, заради нуждата, която съм чувствал, в някои песни да има символи. Когирал съм неща с най-голямо удоволствие и с надеждата, че някой някога ще ги види. Като... Ако снимаш филм, може да си позволиш да сложиш 25-ти кадър, или да направиш някакъв такъв монтаж, който да намекне нещо на хората. Аз просто слагам звуци, думи, образи, надеждата някой някога да ги прозре. Има едно стихотворение на езра Паунд, кауза, което започва така, редят е с думи за четирима души, може да дочуят нещо още на не колцина. О, свят, тъй жал ми е за теб, че не познаваш унези четирима.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 Има и такива групи, ето аз си, Ди си, които много обичам, те са само петима души, излизат, пеят и свият. А аз залагам на симфонични оркестри, балети, танцори. На последния голям концерт, който направихме на стадион, Васил Левски, целият персонал на концерта беше около 1000 души. На сцената имаше на 370 човека, кой си позволява да прави нещо подобно. Веднъж ходих на един концерт на ИС, yes. аз много обичам тая група. Имал съм честа нейният солист Джон Андерсън да ни бъде на гости и да изпее едно от най-великите си парчета заедно с Куку Бенд. Отидох на концерта, в продължение на два часа, ИС yes, свиреха парчета, които не съм чувал. Или ако съм ги чувал не съм и направили впечатление.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 Помислиха си, че са много важни. Тази самозабрава, която виждаш сред политиците, я има и сред хората, които са в така наречения шоу-бизнес. То в България няма шоу-бизнес, но да го наречем така, защото не знам по какъв друг начин да го нарека. Йордан Иончев «Гъмзата» Първото ми турнес колко Бенд» беше голям културен шок за мен. Това беше през 97-ма година, лятото, с всички артисти от каналето «Марта».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 Стартирахме винаги от Враца. Там електората те твърд. Нито повече, нито по-малко едно 0-0-0-0. 000. На турнето след великденския ни концерт с Софийската филхармония имах едно доста романтично въведение към песента Нека ме боли. С една симфонична обработка, това е всъщност едно кубинско изпълнение на Артуро Сандовал, което на мен много ми харесваше.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 Представи си колко е мотивиращо! Георги Милчевга от и Беше весело. Спяхме по двама в стая още. Тогава често употребявахме дестилати. Спомням си на първото ни турне бяхме в Шумен и аз бях Евгени в една стая. Излязохме след концерта заедно с Зуека и Стончо. По някое време Тончо се прибра, понеже беше в много тежко общо състояние, а ние останахме с Зуека в хотела, пихме сок от хмел и после аз се качих в стаята.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 И Слави почна да крещи, вие да не сте тръгнали да правите секс, хората какво ще си кажат, вие на работа ли сте, не сте ли професионалисти. Целият град е проревал от вас, на рецепцията има оплаквания. И ни креща 15 минути. Слезе от автобуса, ние мълчим и след малко стой човика на Митко Коклин. Мама мите, мама мисля, че трябва да намали мебането. Евгений Йотов, когато е махмурия, е много некомуникативен.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 Иотов минава покрай мен и аз му викам, секси, как си, а той, махмурия още, обръща се и вика, айде да не се разправяме. Турнето в щатите беше много интересно. Бяхме за първи път в щатите. На някои места беше много емоционално. Има голяма разлика между българите, които са отскоро там, и онези, които са отдавнашни емигранти.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 На един от концертите имахме яка сцена и аз изкачах на определени парчета с на на отпред и правихме шоу. И един ден просто сме били понапред, отколкото е трябвало да бъдем, но никой не ме беше предупредил. И в един момент така избухнаха тия фойерверки, че ми хъврат на косата назад, за мириса на опърлена коса и кожа. Беше супер брутално. В Куку -ку Бент бяхме оформили една безумна, шумна групичка, в която бяхме аз, Венко. Цецо Недяков и шерифа Ники Рабаджиев Б.Р. И когато се настанявахме в хотели, всички гледаха да са през няколко стаи от нас, а маестрото се научи в последствие да ни слага и на друг етаж, защото бяхме съсипващо шумни. Крещяхме, смехът ни беше някакъв неистов, истеричен клясък. Спомням си един път маестрото ни беше настани от четиримата в един апартамент, да си бием главите там.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 Тополо град, а Цецо само това чакаше. Лут ме правеха след това. 15 години по късно пък свирих с Кукубенд, Арена Армеец. Беше много яко, бендът се е променил, всичките са станали много позрели като хора, като характери и той. тинейджърския момент вече почти го няма и смехът не е толкова истеричен и буен. Но същевременно в момента, в който се събрахме на репетиция, пък започнаха някакви шеги, пък започна смях.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 Из се, въпреки че въобще не се бяхме оговорили с Слави дали да излеза напред етапана, или да направя друго нещо. Не сме го говорили, но то си се получи по естествен начин. Даже се сняхме, че той отказваше да свири отново на дайре, а това си беше наша запазена марка. Преди концерти му викам, ще свириш ли, и той вика, въобще не ме занимавай, е, няма да свиря. И аз по време на концерта взех второто дайре и само отидох до него, теглих му едно рамо и му подадох дайрето. Нямаше как да откаже, концертите сега са много по-сериозно организирани от преди, бизнесът е различен. Преди, както в предаването, така и на концертите имаше свобода и ставаше някаква вакханалия. Докато сега всичко е уточнено до последния детайл. И сценарии има, и всичко се обмислят и къде ще си, тук какво ще кажеш. И в края на краищата сега трябва да се съобразявам като артист с тези неща и същевременно да успея да се освободя като дух, да изиграя основната си роля, която е да правя шоу, свирейки. Да не бъда статичен перкусионист, а да бъда освободен и да вилнея по сцената. Борис Султариски, първото ми турнес, Клоку Бент, беше през 2005. Аз тогава за първи път се сблъсках в тия стадиони. Голяма емоция беше...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 Тогава да янехме, сега не мога да си позволя и два дена да го направя, даже и един. Тогава много издържахме на неспане, И на другия ден ни няма нищо и си пеем. И вече към края на концертите, шерифа ми вика, «Абе, Бобка, какво пееш ти всяка вечер, колко нощи аз не спах?» Това все едно за тебе е писано. В щатите беше много различно. В такива зали, театри, там беше много емоционално.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 Щото имаше такава иерархия, казарме на аз бях новобране две години и половина. Искал съм си и всичко знам не съм ходил в казармата, но знам всичко. И както си чакаме там шкембета и квото сме си поръчали, в един момент целият автобус се изсипва в кръчмата за инструментите, свият и пеят. Новобранецът, седнал с гаджето, а целият автобус чака къде е Венко. Венко, и накрая някой казал, абе, той влезе в она я кръчма. Те скивали, че съм седнал с девойката и чакам да ям, и пристигат се стари градски, кратмърски песни да ме забавляват. Новобранецът седнал да яде, после направо ми изпиха мозъка старите. 1999 отиваме на концерт някъде в Свиленградли, Топол в Градли, не помня. На стадиона, дето като отидохме да опъваме сцената, пасяха крави.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 Спряхме веднага да свирим, слави каза по микрофона, леко, без паника. Това ще мине, но не мина, барабаните ги отве от сцената. Издуха ги, ей така, както си стояха, паднаха чинели, тонове. Стана мазало, балетът пищи. На следващия ден бяхме в Бургас и на целия стадион там беше опаната техниката инструменти, осветление да съхне на слънце като бяхме на турне, в Викеро и ТОЛ, 1996. Тогава сцената нямаше покрив и си купихме от ЧУМ три палатки, тентитки такива. В студентски град правихме предварително упражнение, описвахме кое е желязо след кое е, кое с е, кое е. Всеки знаеше кое желязо трябва да вземе, да сгоби и ги правихме за нула време трите палатки. И сме ги опънали ни сцената.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 Ние всъщност, докато свирим инструментала, той, хард дискът, върти, но няма нищо в него. Той е празен, щото го свирим на живо той е инструментал, но всичко е като време навързано, заради осветлението и зарята. 12 минути и 34 секунди. Пуснах и тръгна на Славчо и балета музиката. Айде, визайте! И Евгений, както стоеше, само самоседна на земята и се хвана за главата. Това е един от най-гадните моменти, които сме имали въобще. Хъшове против наркотиците, 1999. На площада в Пловдив сигурно имаше над 50 000 човека. И правим едно парче на Годжи, което се казва Куфар. На това парче Годжи е напред, а Слави и Нина Николина са беквокали. Тогава за първи път правихме опити да контролираме свиренето с кликове. Кликът ти дава точното темпо. Примерно, ако една песен е в темпо 96 удара в минута, кликът ти гарантира, че всеки път ще я свирим в 96 темпо. Щото, като те удари адреналинът, песен с темпо 96 може да я свириш с темпо 130 и няма да разбереш. Отпред, ако има балет, ще се изпотребят, понеже и осветлението е програмирано, ние ще спрем, преди то да спре.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 Куфар, на чичо гошо, но средата на парчето има спиране от един так, просто пауза, и тогава почва припевът. Аз нещо съм се вълдушевил, мятам се като риба на сухо. Тая слушалка ми изпаднала от ухото. Аз я взимам и докато си я нагласям в ухото. Нещо съм се разсел къде сме в парчето. Идва тая пауза, колегите спират, аз си продължавам, което не е някакъв проблем. Всичко си минава, но Славчо нещо реши, че сме се укакали. Ама страшно! И като се обърна на сцената ние си свирим, а той се разкръщя, стегнете себе, стегнете себе, ви сакия работи. У, -у, У, ама вика, кляка. Слезе от сцената отзад, нарите на балета шатрите, потроши ги, майка му да еба, стана мазало. Следващото парче е «Моя си, моя». вече трябва да се е успокоил, да излезе и да правим «Моя си, моя». Той е солист. Излезе на «Моя си», «Моя» и се обърка и, разбира се, отзад настъпи страшно веселие в бенда, а в момента, в който се обърка, той всъщност веднага разбра какво се случва, щото за предната песен на линия е ебал. И си вика «Аз се обърках, си ще ме ебът». И само се обръща с една голяма усмивка и вика «Пичове, ай да прайм шоу!» Демек, вече няма значение.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 С когато свирехме в една група, седим в една бирария в Русе и си говорим. И той вика, сега, като станем голяма рок-група, ще излезам на един стадион и аз като ударя едно, ми, на китарата и целият стадион ще вика. И бяхме гледали тогава някъде на видеокасити концертите на Iron Maiden, на Ozzy Osborne и за първи път тогава видях как цялата публика е с запалени запалки, както с телефоните го правят сега, тогава запалки палеха. И това нещо ми се беше запечатало в главата като снимка и много исках да ми се случи. Много исках да свиря яко на стадион и целият стадион да е с запалки. И като правихме първото турне по стадиони, 96-та година във Варна на стадион, Юрий Гагарин, свирехме парчето, малка будна жена, и целият стадион си запали за палките. И аз разбрах, че ми се е сбъднала мечтата. Това е много съкровено, защото като съм бил 10 години по-млад. Тинейджър, съм имал такива мечти и ме е драго това отвътре да се случи и изведнъж виждаш, че всъщност се е случило. Много е яко. Точка, Иван Стоянов, първото ми турнес, Куку Бент, беше 2007, ние продължаваме. За първи път свирих пред толкова многобройна публика. Сега то е един вид е и забавление, но е и голяма отговорност. Отстрани изглежда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 Ако излезе не пред 30 000, пред трима души да чете нещо и ако му измерят пулса и кръвното. Той е огромен стрес за него. А представи си ти, детото върти се е превърнало в професия, колко се наслъгва. И тогава почнах да се замислям за стреса. Ние не го усещаме, но той е вътре в нас и изведнъж избива някъде. Често сънувам, че съм на концерт.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 Веднага заспива, нямаш време да реагираш и край оставаш буден цяла нощ. Калин Велов по принцип има малко така по голямо уста и един път отиваме в някакво заведение, не помня дискотека ли беше, или какво, и Калин вика: Копеле, искаш ли да ти покажа тая халба бира, как мога да я захапя цялата? И аз викам: Няма да стане. Много е голяма, няма да можеш да я захапеш. А той: Ейса, глей какво става и взе, че я захапа. Викам, Велюв, ти си уникална личност. Човек с неподозирани таланти. Оставах в безглас от смях с него. Хилехме се, той с една огромна уста, ха-ха-ха. Като се захили пред мене и само като го видя, и започвам да се смея. Много голямо удоволствие изпитах на концерта в Лондон. Аз лично не вярвах, че такава огромна зала ще се напълни до край. Арена Оембли, се казваше залата, баш стадиона.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 Не го чувам, а то е 120 вата. Лампов осилвател, който ти троши главата. Това е нещо, което не може да се забрави. И това, че толкова много хора идват да ни слушат. Щото аз съм бил и на други турнета, където публиката е по 30 човека. Но няма как, музиканският път е такъв. Кристиян Илиев, турнето в Америка 2010 и за мен това беше една мечта от детските ми години. Много исках да видя Америка.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 Карват вътре техниката и всичко се пренася на ръка. Всичките тези хора пътуват, трябва да спят, трябва да ядат. И имат график, който абсолютно стриктно спазват. Докато ние правим саундчек и репетиция на стадиона, хората, които са подготвили сцената, спят в хотелите, почиват си. Когато приключи концертът към 23 вечерта тези хора пристигат, докарваме ги с автобуса, те започват да разглобяват сцената.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 И за наш късмет, концертът мина, попрекъпа малко и това беше цялата работа. А иначе на 20 км от Търново дъждът ще ги издави, разбираш ли? Просто някакъв штур късмет сме имали. Подобно нещо беше и на концерта на стадион, Васил Левски, до последно, половин час преди концерта. Още имахме възможност да отменим концерта, но като говорих с синоптиците, те казаха, сега трябва да го направите, защото утре ще е по-лошо.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 И вече става много, много сложно. Затова винаги подхождаме с внимание към хората, защото безопасността е на първо място. Когато започнах да се занимавам и с организацията, вече си мечтах за времето, когато просто бях музикант в кукол Това бяха най-блажените ми години, защото единственото нещо, за което мислех, е как ще свирим на сцената, удоволствието от срещата с публиката. А в мига в който всички останали ангажименти ти се лепнат на гърба, вече се почва. В колко часа пристига тоя камион? Ние сме карали коне, карали сме гълъби. 2001 страхотна идея наистина, накрая на всеки един от концертите момичетата от балета излизат с по един гълъб. Пускат го и гълъбите отвитат. Жестоко, но трябваше да имаме по 20 гълъба на концерт. Намерих гълъбър в София. Оказа се, че има доста гълъбари.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 Ние правихме първите турнета с едни много готини пичове, страхотни професионалисти Пепи Колев и Петко Мников от С. Лигъц. Големи пичове. Много добре работехме с тях. И в 2005 бяхме започнали подготовката на турнето и вече водех преговори с тях, защото част от моята работа освен всичко останало е да отговарям и за финансовите условия, пътуване, камиони, откъде какво взимаме и на кого какво плащаме.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 Това е може би най-трудното решение, което ми се е налагало някога да взимам. Просто с тези хора бяхме работили много добре, те са били винаги много точни към нас, както и ние към тях. Не можех да си представя как ще ида да им кажа. Пичове, светът вече се е променил, вече всичко е различно. Но в крайна сметка реших да рискувам. Звънах на Ангел Димовски от Динакор България, сигурно през 15 минути, и го питах.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 Това е момент, който ще го помня цял живот. Седнах и им казах, пичове, така и така, нещата изглеждат по този начин, вече има съвсем други възможности, модерна сцена, която е правена специално, марка Еди Кояси. Просто ще заложа на по-новите неща, защото светът отива нататък. От тогава не съм си говорил с тях. Не по мое желание, абсолютно ги разбирам, но ние трябваше да си следваме нашия път. Сцената дойде два дни. Преди да тръгнем, обадиха ми се: Ела да я видиш, отидох и направо не можех да повярвам. Но най-големият ми кеф от всичко беше, когато преди генералната репетиция чаках във връзка автобуса да докара моите колеги от Куку cool Бент cool и видях този пламък в очите им. Аз съм го виждал два пъти.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 с които продължаваме да работим, изпитвам огромна благодарност. Щото това са хората, от които зависи всичко. Антуан Хадът, тон режисьор, за първи път се запозна с него 94-та година, като записвахме Ромата в. От тогава до ден днешен той е човекът, който стои винаги на пулта. Той знае всеки един дъх, всеки един инструмент на кукол бенд, познава до болка начина ни на свирене, тертипа на свирене. Абе, дори да отидем да свирим на сватба сега, пък отиваме с него. Иван Евтимов лигът десигнер, да използвам този термин «Това е човекът», който програмира и прави цялото осветление на «Кукл бент. Особено на концертите на стадиона, а миналата година и трите концерта в «Арена Армеец», това е човекът, който изцяло ни дава облика.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 Аз разчитам изключително много на тези хора, защото те са също толкова важни, колкото и всеки е един от членовете на Кукул На последното турне, номер G, сме пътували човека екип. Има градове, в които не може никой хотел да ни събере и спим в 3, 4, 5 хотели. Аз винаги държа хората да спят на хубави места, да се хранят нормално това е част от звездния статус. Не можеш да отидеш някъде в кирташки хотел или мотел.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 Не бива да е така, трябва да е винаги с внимание към всеки един детайл. МРР, заяви те, обичам те. Как няколко певици разбиха сърцата на публиката, а после си тръгнаха поживо, поздраво. Темата за певиците е красива, страстна и мъчителна, като женската природа. За 25 години в Кукубент е имало 7 вокалиски, за сега. И към тях винаги е имало особен интерес. Какво стана с Мина Николина?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 С нея впоследствие сме работили в «Гласът на България» и до ден днешен сме в прекрасни взаимоотношения. И когато казахме «Ок, взимаме ви вас трите», тя честно и смело заяви «Гледай сега, свикнала съм си да съм си свободна, да правя каквото си искам, да си зависят нещата от мен». Като гледам Слави тук как вика «Ти е уляво, ти е удясно, аз това няма да го издърга дълго».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 Но Слави много я харесваше и каза, нека да е така, в крайна сметка нещо като е хубаво, то е хубаво за всички нас, важна е групата. Той и подаде ръка и много я бутна напред, даде и възможности, с които тя се справи блестящо. Имало е моменти, в които много сме се карали, трудно ми е било да я удържам и се е налагало, без да бъдах груб, съвсем юнашки да се намесвам. Записвахме песента, която в последствие нарекохме, широко затворени очи. Всъщност това е кавърна. лалели си, вюмбиоли си, много красива песен. Дълго време правихме ранжимента, защото тя е безмензурна песен, която трябваше да вкараме в метрум. Имахме страхотна работа от страна на Цветан Небяков и стана много красиво нещо. Ивайло написа уникален текст, който слави казваше, като речете на фона на тази безсмъртна българска мелодия. Когато записвахме тази песен, Деси дойде да пее, направихме пробите, микрофоните, репетиции, всичко от което имаше необходимост. Но славим извън на по телефона и каза: Абе, трябва да те видя нещо бързо по някаква работа. И аз оставих Деси с тун режисьора, Свенко и с останалите пичове, и казах: Ти това го знаеш прекрасно, направете няколко дубала, а аз отивам до офиса, ще се върна след малко.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 Като започне някакъв определен дял, трябва да започне и мелодия, не може да започне от никъде. И започна един такъв спор, в който аз и казах, гледай сега, връщаш се обратно и почваш да пееш отначало, ако трябва цяла нощ, ще стоим, не ме интересува. Аз съм ги в това отношение, нямам спирка. Тя ме погледна, сложи си ръцете на кръста на «ф» и каза, аз съм едно малко птиченце, на което ти му трошиш крилата.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 В 2003 правихме турнето със симфоничния оркестър и тя имаше доста сериозно участие. Направихме една люлка специално за нея. Тя излизаше с една феерична рокля, люлееше се в люлката и пееше «Лудо младо», «Сън за засънило», «Отзад свият», «Кукло бенд» и симфоничен оркестър, а отпред светят 20 000 забоки. Вълшебни моменти! В края на това турне Десислава дойде и каза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 В Бъркли джаз ли ще пееш? Ти слушала ли си как пеят афроамериканките? Нали, уедър гърлс, дойдоха тук и чуза за какви гласища става дума, когато умнези му ми по 200 кила взеха микрофоните. Ще изкоро бят шпулите на говорителите такива гласища. Аз, ако съм певец, като ги чуя тия, веднага ще забравя, че съм певец. Ти с тях ли ще ходиш да се съревноваваш на тяхна територия с тяхната музика?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 Направо я боготворя тая песен. Добре, много се радвам, отвръщам. Ама сега, ти що не ми дадеш тия песни на Куку Бенд, аз да взема да си ги издам в щатите. Викам и, гледай сега, моме. Тази музика е на Куку Бенд. Това не е на Десислава Добрева с акомпанимент на Куку Бенд, това си е музиката на Куку Бенд. Никой няма права над нея, никой. Това е нашият общ труд, нашият общ талант и никой няма право да го присвоява. Така че, ако искаш да си пеш народни песни, има много музиканти по целия свят. Кеф в Америка, кеф в България. Иди, записвай, прави каквото искаш, животът си е твой. От тогава такива разговори не сме водили. Не може да и го обясня, нямаше как да разбере, че Кул Кул Бенд всъщност беше нейното място, нейният стил, нейният начин. И това щеше според мен да докара още много хубави неща и за нея, и за нас, но съдбата така предопредели. Александра е поспецифична, на нея и прилегат по силовите песни. Докато Деси беше пофина, фина по -детелна. Александра е по-масивна, такъв и е гласът, прилягаха и песни тип Тина Търнар, а Настейша, където има много сила. Тя е автор на някои от текстовете, които сме правили. Била е част от отбора, била е част от хавата. И в някакъв смисъл и до ден днешен я чувстваме така. Малко ми стана странно и ме заболя, че когато събирахме нашите колеги за концерта в Арена Армеец, тя отказа да дойде. Но в крайна сметка не желая да я укорявам или съдя. Надявам се да е щастлива с това, което прави, и да си е намерила мястото в живота, защото в крайна сметка това е най-важното за всеки, който иска да се изявява пред публика.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 Да речем, записваме македонски албум и тя казва, гледай сега, това украшение мога да го изпая така, мога така, мога и така. Това е малко странджанско, тука е малко тракийско. Как ти харесва повече? Кавитки точка, и аз онемях, викам, на мен ми харесват всичките. Дай да видим кое е постилно. Щото сега, със съвременните технологии, имаме възможност, като запишем много тракове, след това да си отбираме конкретни фрази.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 Изпява го, ама все едно пее от учебника по сулфеш нищо. Лили си върши много педантично, предано работата в Куку Бенд. Прекрасен човек и колега, безкрайно добре се разбираме. Тя някак си намери своето място и амплуаи, мисля, да сме живи и здрави, да имаме дълъг живот в Бенд. Тя ще бъде част от групата. Невена, най-новото попълнение, я познаваме от 2007 когато тя спечели първия сезон на Music Idol, в който ние бяхме и продуценти, и с групата свирихме. Много сериозни качества има, сега е още в началото на работата си с нас и още се намества. Има такъв момент, период на озяване на материала, научаваш го, изработваш го, а след това той вече става като част от тебе, много по-лесно ти става да го пееш. И този период за различните певци трае различно дълго. В някои случаи говорим за седмици, за месеци. Работата в «Клукол няма нищо общо с нищо друго. Днес си давам песента и казвам «Моме, това след 3 часа трябва да го пееш по телевизията». Има случаи, особено сега покрай тая рубрика «Нещо лично», пеем някаква песен. Те са я учили едно дена, правим я на репетиция и излизаме на сцената.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 Аз казах «Николина», и той вика «Нина Николина». Ето, стана. Даже си спомням, че един ден Любодилов дойде и каза «Абе, това Нина Николина е много тъпо име, дайте да измислим нещо друго». И предложи Елнинио, обаче не се прие. На турнето «Хъшове» аз откривах концерта в пълната мина и излиза в боса с една бяла рокля. Като самогива, преди мен излизаше Оги желясков в куклата «Хъшове». И казваше нещо като оводни думи, след това всичко се гасаше и на сцената се появявах аз. Обаче в някакъв момент той Тоги казал, че не може да излиза от тази страна. И те преместили стълбата от другата страна. И аз като не знам, че няма стълби, стъпвам в нищото и се хващам за едно желязо, вися в мръка, обаче професионалист стискам микрофона. Защото, ако тресна микрофона, всичко ще се чуе.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 Първият ми спомен от Куку Бент е Градил Илия Килия, вчера в детската градина. Този албум го имах на касетка и го знаех абсолютно на изост. Това е моята първа представа за Куку Ама не като Куку Бент, а като Куку. Просто Куку. Слави също беше просто част от Куку, онзи, дето играеше ташка и бомбашка с Август Попов, с дългата опашчица и беше много смешен.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 Бяхме отседнали в един мотъл в клокотница, далеч от всичко, бях се разболяла и нямах лекарства. Знам един трик от оперните певци за връщане на глас пие се сок от лук, но там нямаше как да ми изцедя такъв. Дадоха ми една чиния, ей така, с нарязан бял лук, не питай как го изядох, а след това излезох на сцената и имах глас, но смъргях жестоко.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 Невесто «Невестомори хубава» е песен, която пък изключително силно усещам, особено края и «Балканско криминале» страхотно въздействие. «Раждане» е песен, която обсъждахме за програмата за концерта в «Арена Армеец» през 2015 -та. Така и не можех да я изпея тогава. Не ми стигнаха силите, след като родих дъщеря си. Тази песен, изглежда, придоби друго значение и настроение за мен.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 После цяло предаване пях фалшиво не стига това, а ми се хилих като идиот през цялото време. Аз изобщо не нося на алкохол, защото не пия. Имало е моменти, в които съм се инатила. Надежда Надежда Захариева ни беше на гости в предаването и трябваше да изпея песента, Волна Пеперуда. Тъй като аз учех по пиджас пеене и особено много се бях в в джаза, просто казах, няма да я изпея тая песен. Как няма да я изпееш, няма да я изпея. Не пея чалга, ама не е чалга бе, не. Трифонов се ядоса страшно. Евгени, оправи се с нея. Евгени обаче и той не може да се оправи с мене. А Б, деска, няма деска, няма меска. Викам, не, тръгвам си, напускам. Бе как ще напуснеш така, няма да пея такова нещо, аз случа Джаз. Представяш ли си какво дребно и вредно съм била? Направо не зная как са ме търпели. Накрая Трифонов, вече червен зелен.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 Ние си свирим с нашите гадучици, тамбури, кавали, гайди. И си пеем две момичета аз и една моя съученичка, миленчето, пеем в дует, моме. И по едно време Слави каза, ама не може ли и бенда да се включи? Пичове, и я се включете и вие, да видим какво ще стане. Не си спомням дали се бяха подготвили, или беше нещо импровизирано, но както се бяхме наредили и бендът като засвири отзад.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 И така, изпратих запис с всичко няколко народни песни, бях записала кавър на една песен на Марая Кери в едно студица метър на метър. В Пловдив входих специално да го записвам. Когато приключи, аз пея в Куку Бенд, и разбрах, че ще работя в групата, не знаех какво ми се случва. Имав чувството, че сънувам. Защото ти си се борил три месеца и малко ти се струва нереалистично. Пък ставаш част от Куку Бенд.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 И аз излизам от сцената да се преобличам, но в тъмното паднах и се пребих по стълбите. Там се едно фенерче някой светеше. Ама в този момент този, който трябваше да свети с това фенерче, го нямаше. А аз бързам, бързам, бързам, защото чувам тън да дън. А аз още не съм стигнала. И бягам, обаче се спънах в нещо и паднах. И така се пребих, така ме заболя, че се разплаках. А слави почва да пее.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 Почна предаването и слави обяви, сега, дами и господа, моля да станете на крака, защото ние ще отдадем почит и уважение към Франция и ще изпълним френския химн. В този момент си забравих името, сърцето ми ще да се пръсне, направо не знаех къде се намирам, толкова много се притеснявах да не объркам нещо, защото объркам ли, става страшно. Не исках да си представям как хората са станали на крак.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 Ама сигурни ли сте? Ама как така от два пъти? Обедена бях, че трябва да повторя поне пет, десет пъти. Не, не, не, страхотно е, това е, остава. Така стана записът на самомен и след някое време снимахме клип за тази песен. Много готино беше, манекенки имаше, снимахме се с някакви такива полскъдни облекла, имаше пропелери. Аз тогава много се раздадох.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 Да речем една гърда, тоалетът не позволяваше да бъда с бельо, тъй като моделът беше много извязан и отстрани се виждаше. Първоначално ти като си облечен, то не се вижда, обаче от пропелерите грехата се е развяла. Аз дори си нямах представа, че това се е случило, даже не съм усетила. Бях във вихара на танца коси се веят, някакви копринени рокли. Не съм разбрала какво се случва. И слави каза.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 Прибрах се вкъщи много разстроена, даже разплакана, звънят ми по телефона майка ми, баща ми, а аз плача и им казвам, извинявайте, майко, татко, аз тука. Това не съм, тука никой не ме е карал, така е станало, така решиха продуцентите, съжалявам много. А мама казва, ама какво толкова, майче, толкова си хубава, баща ми и той. А най-смешна беше баба ми. Тя каза, бабче, страхотна си, няма от какво да се притесняваш, така се пробива в днешно време. Точка, Лилия Стефанова. Много ми е странно да говоря за 25-та годишнина на Кукулбент, защото аз съм на 27 -ми. Първият ми спомен, свързан с Кукулбент, е от ученическите ми години. Беше лято, на нас ни раздаваха бележниците, значи съм била 8 или 9 клас сигурно.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 Майка ми трябваше да крие от всички, на никой да не казва, защото Слави ме беше предупредил, докато не почнем да те видят в куку Бент, на никого няма да казваш. А пък мама е такъв човек, иска и се да вземе един микрофон и ей така, в центъра на Благоевград, на всички да каже. И за нея това беше голямо изпитание. Тата е поумерен, но и той много се зарадва. Помня първото ми участие с Кукул Бяхме на една сватба, младоженците бяха от Благоевград. И Евгений беше ни казал, трябва да научите абсолютно всички песни с Грахич, сядате, въдите вокали, всичко, както си трябва. Обаче ние сме пропуснали народните песни, а на сватба Благоевград, че ни искат македонски песни. Назад, назад, моме ах, къде е моето либе, райна по Георгиева. И аз обърках всички песни. Грахич си беше написала текста на, ах.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 че съм била там. Не Вена Цонева, аз съм фен на Кукул от малка, от 6 годишна. Майка ми беше фен на Венко, щото имаше много голяма коса. Много му се възхищаваше. Ако съм знаела какво ще се случи след време, сигурно съм щяла да кажа, че не е вред, баща ми е музикант, той също е много сериозен почитател на Куку бент, защото просто са най-добрите, това е истината.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 И после, като съм срещала хора, които съм виждала, че разсъждават по този начин, като мен в началото, аз им казвах тези думи. Те даже ми се сърдеха. А реално то е така. Та на много неща ме е научил и той, и работата в екипа. Аз не съм учила пеене, само ока съм си, не съм ходила на уроци. Един ден, както си стоя в къщи, бях може би 8-и, 9 клас, чух по телевизията Бинка Добрева да пее, Данева мама.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 Имам въпрос дали щяха да са такива, ако не са били част от Кукул Бенд. Част от тия челгари, стяхното разбиране за класическата музика, за бъркли, за джаз-музиката сега пак пеят народни песни. А пеят и песните на Кукул Бенд. Защото аз съм много широко скроен. Ние работим в пазарна економика. Прекрасно е, че има конкуренция. Изборът някой да пее или да не пее може да е мой, негов, на когото и дебило.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 Клокол ку това са Евгений Димитров, Цветан Недялков, Венелин Венков, Георги Милчев Гуджи, Дъмзата, Професора, това е Клокол ку Бенд. Аз им дадох възможността на тия певици да се чувстват част от Клокол ку Бенд. А можеха да са просто бекграунд, безимени, малки буквички, много дребно изписани на обложката. Не съжалявам, че съм го направил. Направил съм това, което е трябвало.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 Първият конкурс, на който бя, беше в Тимишуара, световноизвестния конкурс за световноизвестни певици в Тимишуара. Може да звуча ироничен или саркастичен, но това не е група, която е работила в интерес на един човек, дори заради мен. Това е отборна игра, и какво се оказва, че тая група, по отношение на певиците, е работила, за да ги изтика напред, така ли? Едната Дони да и напише песен, другата да отиде в Бъркли да учи, третата не можела да пее Нирвана Ключек, вече, защото е изключително голям телевизионен водещ на телевизионни формати, па другата щяла да става световно известна. Кукол Бенд да не е стъпало Б. Бе. Кукол Бенд не е стъпало за певици. Певиците са имали невероятната възможност да бъдат част от тази група, но не са го разбрали. Дали сега го разбират, че какво значение има? Тая група не е работила за една певица. Тя е работила заради публиката си. Ей певицата се е заблудила, че е толкова невъобразимо велика, че дори групата Кукубент работи за нея. Ама е сбъркала, и затова вече я няма. И забележи, аз съм бил достатъчно широко вкроен.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 Който сняташ, че съм нетърпелив човек, виждаш ли какво търпение имам всъщност като вол. Защото, ако нямах такова търпение, нямаше да има толкова певици. Въобще нямаше да има певици. Щях да взема мъже, които пеят като жени. Вечера е как симфоничната музика среща фолклора. През годините, Кукул Бенд е записвал съвместни парчета с много музиканти Елена Папаризо, Каролина Гочева, Софи Маринова и Елда Сибрахимова, Вилика Засян. Една от най-необичайните колаборации е с Свеско Ешкенази в песента Вечера е Радо. Веселим Пантелев Ешкенази е световен музикант. От почти 20 години е концертмайстор на прочукия кралски концерт Гебъл Оркестър в Амстердам и гастролира като солист по всички големи световни сцени. Човек с особена нагласа, изцяло даден на изкуството.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 Там го има, разбира се, фулклорното начало, но е толкова добре аранжирано, толкова добре е извадена цигулката на преден план, с толкова хубава партия, че аз още му свалям шапка на майстрото за тази пиеса. То е наистина пиеса, не е парче. То си е точно пиеса за цигулка и бент. Аз знам, че страшно много хора все още помнят парчето, и много от хората, които ми пишат, все още ме свързват с него.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 Само велики изпълнители могат да бъдат концертмайстори на такива оркестри, като холандския, лондонския, берлинския, виенския, чикадския, Филаделфийския. Той спечели, съпругата му се разболя, звучи простичко, но всъщност какво сложно има в смърта? Не знам, сложно ли е, просто ли е. Такъв е кръговратът. Сега да не умне я тука. Тя почина, той изпадна в шок. И си говорихме с Евгени.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 в който да сложим соло на цигулка. Евгений го написа. Той е в стила на българските композитори, които пишат пиеси за цигулка. Евгений написа много добро соло за тая песен. Веско го оцени. Сега, да каже във все, ще е тъпо в тая ситуация. Но той го оцени. За него беше и предизвикателство, и жест, който го мотивира да направи нещо подобно. Евгений Димитров, Веско е изключителен цигулар,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 Не може да е, както най-желке не ги свири, Йовано, Йованке. Искав да присъства и мелодията, и текстът на песента, да запазим красотата на пеенето, а цигулката да бъде равностълен партньор. И тръгна, то нали знаеш що някога всичко почва да става ей така, отведнъж. И тръгна само с тия акорди на пияното, те са като камбани, които започват много тежко, бавно, минималистично, просто едно пияно.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 Ние я подарихме на една фундация, която се бори срещу рака на гърдата. Някак си тази песен стана емблема. Халваджият направи много хубав клип, много въздействащ, с кадрите, които веско му даде. Колкото и пъти да я слушам тази песен, усещам как все едно всичко се връща за секунди и се потъпим отново в нова състояние. Много, много силна. Къде си, вярна ти любов народна? Как патриотичните песни стават модерни? Докато пише тази книга в Кукубент, «Кипи и Яростен труд» по новия албум, озаглавен «Песни за българи». Албумът съдържа 21 патриотични песни, в които наред с вече познатите «Боятна стана», Вятър речи», «Балкан стене» и «Кога за шумите» има и песни, които чувам за пръв път, «Българи глава дигнале», «Идем», «Идем», «Сган проклета, «Еничари ходят», «Мамо». Истински бисерчета, които звучат изключително красиво и съкровено в аранжиментите на групата. Този албум не е комерсиален, Направен е, за да бъде подарен на всички български училища и читалища у нас и по света. Песните се подготвят в продължение на 6 месеца. Дори у нези, които вече са част от репертуара на «Кулкл Бенд», се презаписват отново, с нови аранжименти, по нов начин. Песни за българи е представен на 3 Март.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 Защо да не я пее младо, красиво момиче с същата любов, с която я е пял някой преди сто години? Защо да е с гъдулки, а да не е с китари и с барабани? Това е просто друг език. Дали песните са убедителни? Това могат да кажат самослушателите. Цветан Надялков, имаме много хубави неща. От тия, възрожденските парчета, които сега записахме наново. Наистина има страшно оцелени, примерно. Къде си, вярна ти любов народна, това е парче, което Хем усъщаждуха на възлужденската песен, Хем пък има китара, има и соло, има и такава част, която е с цялата група. Боят настана също е много добре оцелено парче, говоря чисто като аранжимент. Ние бяхме свикнали да ви слушаме само в някакви хорови изпълнения. Скучни, са една оперна постановка. И затова идеята да ги записваме на ново тия всичките песни, е страхотна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 Само текстът е народен, или пък в песента «Вземи огин», «Запалиме» също има допълнителна част, която е на кукубент. и «Росни ми», «Росни», «Росице» има такава допълнителна част. Въобще обработките на народните песни са свързани с това как ги чувстваме ние. Един велик актьор, Джон Рис Дейвис, който играе гимли в «Властелинът на пръстените», беше в България и ни гостува в шоуто.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 Бяхме на Рилския манастир, ягяхме мекици, отстрани там, дето правят манастирски мекици, и тоя пич дойде, и изпи на масата. И Слави каза, утре я правим. Отидохме на стадиона, тогава бяхме в Петрич, ако не се лъжа, или в Кюстендил. И я правихме на стадиона, по време на репетиция, така работехме. Евгений Димитров Не съм виждал моите колеги да идват да записват с такова огромно желание този албум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 Току-що е излязла песента «Лош човек с добри намерения». Слави е в гриморната, минути преди да излезе да води шоуто. Влиза Венко, Венче казва Слави, какво мислиш за тая новата песен?» «Ми аз съм ти казал какво мисля за нея» – деликатно отговаря Венко, който очевидно не я харесва много. Ще стане ли хит според теб, не е като «Ад и рай», отвръща любезно Венко. Е, не можем да свирим само «Ад и рай».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 Щеше ли да съществува, ако насила караш хората да слушат? Има такива моменти и излиза един хит, па не го помниш. Аз винаги съм се чудил, къде отиде тоя, дето пееше, айли кечопин. Казва се Газебо, една песен, друга има ли, няма, излязъл и заминал, може би така и с допарата, не знам. Ония ден гледах случайно едно интервю на Гери Никол, в което тя каза, че е готова да основе империята Гери Никол.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 Това да имаш кубинец, перкусионист, тей. Най-добрите перкусионисти в света са кубинци. Той се чувства добре в България, в момента има къща в Рудърци, ожени се за българка, има си дете и е по-българин и от мене. Като го питам как си, той ми бика. А в началото не можеше да обели една дума. Рейдик е перкусионист на световно ниво. Иван Стоянов е легенда. Него го доведе Цветан Недялков. Преподава бас китара в консерваторията.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 Разбира се, винаги има несъгласия. Може човек да не харесва нещо, но в случая тук, понеже при нас има пирамидална структура, в крайна сметка аз решавам. Това понякога е полезно, понякога е трудно. Но винаги е много отговорно. И оркестърът да свири, как Хуку -ху Бенд гледа в бъдещето. Красиво е усещането да пишеш история, която не свършва. В Холивуд в такива случаи, казва Тойб Континает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 Надявам се да си запазим тая енергия, да не ни натисне животът чак до такава степен, че да си говорим само за болести. Той а го боли коляното, простетата алармира, аз вдигам кръвно, сутринта ставам, дочувам. Надявам се да не си говорим само за такива работи, а да остане още тая искрица, дето ни кара да искаме да живеем нормално. Достойно, гъмзата.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 Аз себе си не мога да си представя след 10 години. Между другото, въпреки, че съм 6 година тук, въпреки, че съм част от Кукул Все още като говоря за „куку за мен са те. Някак си не се чувствам толкова на това ниво. Странно е, аз си гледам на тях все още като фен. Невена Цонева, не искам нищо да се променя, освен да има нови песни, нови концерти.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 Никой друг не е правил толкова мащабен концерт, така да направим по-голям концерт, като няма по-голям стадион. Ако трябва да си представя концерт на «Клукл Бенд» след 10 години, вероятно пак ще има светкавици, грамотевици и фойерверки, но може би няма да са видеостени, а ще са някакви холограмни 3D проекции. Илия Илиев ще бъда щастлив всички да бъдем здрави на първо място. И съм сигурен че след 10 години ще бъдем отново със същия бодър, свеж дух. И ще имаме желание да творим. И ще кипим. точка. Георги Милчев от обдържа и Кукубент след 10 години. Живи и здрави, плешиви, с шкембета. Ще работим, надявам се, по ресторанти и заведения, както до момента. Дано да, да им останали и дискотеки тогава и да ни канят по същия начин. Ретропартията също, предполагам, че ще правим.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 1994 шат. Нападката главата 1994 Ромата В. 1995 Жълта книжка 1996 Хашове 1997 Каналет от Хебест, компилация 1997 Едно Ферарис, свят червен 1998 Франция, здравей! 1998 Девети трагичен 1998 Вавилон. 1999 няма, не искам. 2000 Часът на Бенда. 2001 Новите Варвари. 2002 Хебест. Компилация. 2002 Вокс Папули. 2003 Прима Патриот. 2005 И оркестъра Дасфири. 2007 Ние продължаваме. 2009 Номерчи. 2010 Македония. 2012 – Един от многото. 2017 – Има такъв народ. 2018 – Песни за българи. Самостоятелни албуми и сингли. 1999 – Годжи след обедът на един Годжи – албум. 2000 – Годжи сензация – албум. 2001 – Годжи след теп. албум. 2003 – три, Слави Трифонов Уи, Феят, Елона Пепаризол. 2005 гъмзата Фардат, Феят, Светозар Христов 2006 Маса Фараона на колене 2009 Слави Трифоновне, Мария, Феят, Миро 2009 гъмзата Елът е тук в Перник 2010 Годжи Момичешки метки, Феят, Патриция и Венеция 2010 гъмзата 4 секунди, Феят, Анелия 2011 Нели Петкова един въпрос 2011 – Борис Султарийски, не сме Несмесветци, Феат, Аксиния. 2011 – Гъмзата Гъмзомания. 2011 – Годжи.18, Феат, Ивана. 2011 – Гъмзата Неудобни въпроси, Феат, Галена. 2012 – Годжи, Давай, Феат, Роксана. 2012 – Годжи, искам Феат, Гуги. 2012 Годжи – Празна стая 2012 Годжи – Върти – Върти 2012 Гъмзата – обува на Погей – Феят – Теди Александрова 2012 Годжи – Свикнах да те няма 2012 Борис Утариски Предай се – Феят – Андрея 2012 Гъмзата – Ефекта – Уау – Феят – Илиян 2012 Годжи – Едно уиски 2013 гъмзата играхич може ли да си поискам. 2030 Борис утариски никога завинаги, феят, Слави Трифонов. 2013 Годжи още те обичам. 2013 Лилия Стефанова не съм ли добра? Феят. Криско. 2013 Слави Трифунов и Иво Сиромахов. Да, да, да, феят Дует Джи Диар. 2013 гъмзата секс топ бокс. 2013 Годжи лято 2013. 2013 Цветелина Грахич и Годжи я ми покажи. 2013 Борис Султарийски мама ви 2013 Цветелина Грахич и Годжи В смис такъв. 2013 Борис Султарийски носи ти се славата. 2013 Гъмзата Феноменална. Феят Анелия. 2014 Годжи Сойнов Уитию. 2014 Годжи – Тебе да обичам. 2014 Крисия – Хасани и Брахим – Планетата на децата. 2014 Цветелина Грахич и Годжи – Тая Миси Прай. 2014 Гъмзата и Грахич е еднаква за теб и за мен. 2014 Гъмзата и Борис Султариски – Ще избием рибата. 2014 Борис Султарийски Питам се защо. 2015 Евгений Димитров – Декстър, Гордън Бона Луджей Юниор и Eurovision Song Contest Bulgaria 2015 Музиката и упаковките за спектакъла, на който София е домакин. 2015 Крисия Нотфион Лион написана от Евгений Димитров и Ивайло Вълчев специално за Си 2015 2015 Лилия Стефанова Защо мълчиш? 2015 Цветелина Грахич на измама 2015 – Лилия Стефанова природена. 2015 – Годжи Безразличен. 2016 – Цветелина Грахич Безопасна игла. 2016 – Гъмзата Топчета – Феят, гъмзата Брас Шоу. 2016 – Гъмзата Истинска жена – Феят, Мария Яф и Афи Бънди. 2016 – Борис сутарийски В кого да се влюбя – Феят, Алисия и Сашо Роман. 2016 Борис Султарийски, не питай колко. 2016 Лилия Стефанова мразе се. 2017 гъмзата Ритама Дубай. Феят, Теди Александрова. 2017 гъмзата Дразни ме. Феят Камелия. 2017 Борис Султарийски Грам Не Типука. 2018 Годжи и Аристош Костантино да я преживея. Маймо Елс. 2018 Слави Трифонов и Криско гледай как се прави. 2018 Лилия Стефанова така да е. 2019 Слави и Кукубен за това. 2019 Феят, Валери и Бойко, нова версия, нема такава държава. 2019 Георги Милчев Годжи Вали. 2019 Криско Феят, Слави Трифонов и Куку ти едно Ферари модел. 2019 – Георги Милчев-Годжи, Краси Радков, Гацо Бацов и Сашо Романга на директоре. 2019 – Борис Султариски, Феят, Йонислав Йотов, Тото на Дръщ Салибе. 2019 – Краят на света, Феят, Вескуеш Кенези. 2019 – Георги Милчев-Годжи, Краси Радков, Рон Джереми и Тони Сторор скроени. 2019 – Борис Султариски – Сакъм да те люба. 2019 – Слави Трифонов, Йордан Йончев – Гъмзата и Джи Би е такова. 2019 – Борис Султариски и Елисия няма 2019 – Невена Цонева, Годжи и Куку Бент Любов. Турнета – 1993 – Национално турне на Куку, -ку, Ръга и Чушки в Боба. 1994-2 национално турне на Куку. 1995 каналето Под небето. 1996 Викер и 1997 Българта Бък – каналето Българското турне. 1999 хъшове гласове срещу наркотиците. 2001 Виктори турнето на новите варвари. 2002 Разпускане Тоур. 2003 Великото отечествено турне. 2005 Национално турне България. 2007 Ние продължаваме. 2009 Номерчи Тор. 2010 Американ Тор. Концерти и промоции. 1997 7 години. Куку. 7 години Демокрация. Концерт в зала България. 1998 Концерт на Хшуве. Г. Възраждане. Г. Плевен. 2010 години. 10 години демокрация. Г. Зала едно на НДК. 2000 хъшове на прощаване. Г. Зала едно на НДК. 2002 вокс по Г. Зала едно на Концерт промоция. 2002 новогодишен концерт. Г. Зала едно на НДК. 2003 великдански концерт с участието на Софийска филхармония. Г. Зала едно на НДК. 2003 новогодишен концерт. Д. Зала 1 на НДК. 2004 Прима Патриот. Д. Зала 1 на НДК. Концерт промоция. 2004 концерт в ИСТОРИЯ Алло, Лондон. 2010 Българската коледа. Д. Народен театър Иван Вазов. 2012 да подкрепим хората от Перник. Д. П. Кракра. гр Перник. 2015 концерт на Слави Трифонов и Коко Бент. Д. Зала, Арена Армеец, Гр. София. 2015 концерт на Слави Трифонов и Коко Д. Национален стадион, Левски – Гр. София. 2016 концерт на Слави Трифонов и Коко Д. СС, Арна Уембли, Лондон. 2016 концерт на Коко Бент. Д. Палесио Гре Арна, Мадрид. 2016 митинг концерт на Слави Трифонов и Куку Бенд. Д. Плъл, Урлов мост, Гр. София. 2017 концерт спектакъл, има такъв народ. Д. Зала, Арена Армеец, Гр. София. 2018 концерт на Слави Трифонов и Куку Бенд. Д. 2 Арна, Гр. Лондон. Състав на Бенд. Станислав. Слави, Трифонов, соло вокал, от 1993 до днес. Илия Илиев, професора, Кларинет, от 1993 до днес. Евгений Йотов, тенор и сопран саксофон, от 1993 до днес. Красимир Желясков, китара, 1993.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 от 1993 до 1995 Светозар Каракадиев, бас, от 1993 до 1995 Иво Казасов, усмивката, тромпет, 1993 Красимир Кирилов, джоджо, тромбон, 1993 Георги Корназов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 Светелина Грахич, вокал, от 2011 до 2017. Невена Цонева, вокал, от 2017 до днес. Уеб страници, официална страница, АТУПС, УОЛ, КОМ, СЛАВИ И КУКОЛ ОФИЦИАЛЕН YouTube КАНАЛ, АТУПС, УОЛ, ЮТЮБ, КОМ, ЧАННЕЛ, ЮСИ, ЮСИ, СЕДЕМ 6 ШЕСТОМ УИКИПЕДИЯ Атус, би Вакипадия, Орг, Ваки процент Ди 0% Ай процент Д 1 процент процент 0 Тей процент Д 1 процент процент 0 Б едно процент Д0% B 5% D0% B D% D0% B четвърти. Ютуб линкове за песните от диска към книгата, ад и РАТОС, Ютуб, ЕП, ТЕФ 4B7 КПК. Studio H, Atops, YouTube, App, MUNNEMBO 84. Регвием за една мръсница Atops, YouTube, App, BIPKUTIC сред четвърти. И без теб, Atops, YouTube, App, magi 6 h 9 ztayuk Единствени Atops, YouTube, App, OGUVIVILADZ. Назад, назад, MOME KALINO Atops, YouTube, App, Iostik. IOVANO, IOVANGE Atops, YouTube, App, OGUKUPTO SMXC. Нека ме боли Attops, YouTube, App, V3PX30 и 35K. Едно Ferraris цвят червен Attops, YouTube, App, Ilelski J8. И да паднем, и да бием Attops, YouTube, App, Avdra3UNZETO. Комбайнеро Intelligentska YouTube, App, XH6W5QJ. Тайсън Кючек Attops, YouTube, App, LU2ZU-0VIU. Ела, Ела, Тупс, Юдю, Еп, Зое 100HZH. Вземи Огин, Запалиме, а, Тупс, Юдю, Еп, Дирдиксул, З3УПЮ. Иво Сиромахов, Куку, Бентати, Рай. Копиригата авторско право 2018-78, Ат. Редактор, Иванка Ангелова. Коректор, Таня Симеонова. Снимки, Жоро Манолов. Милена Стойкова. Личен архив. Снимка на корицата Жоро Манолов. Дизайн и оформление. Стояната насов атконтюр кратив. Ачпи Ити, ме. Издава Егмун България ЕАД. 1142 София Лу. Фритювнансен 9-У. И България Ком. Отпечатано в Холиард Олд. Добрич 2018. Тираж. 10 0 ISBN 978. Меки корици. ISBN 978. Твърди корици. Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми